2021. október 12-es szerda van, amiből egy adat nem igaz, majd találják ki, hogy melyik az. <Színt> Midőn eljé majd az a fényteli nap, midén népünk vagy hirtelen szintval, vagyon mely jegyiben vegyünk úrna elé, borítékba bezárt szavazattal. Vajon mely egyben, csak ezt kérdezem én, fejem nem szilik tróton korogni. S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, szemre végelezem azt, hogy az mit. Gyövebb éjszakról némi éjszaki fény, de belen a rusz mebbe és a germánság ma már fényben itt, vény csak a telkevés házak akarja. A no de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön azonoság, s közben távol róla jövő szeleit, csak egy, az alvadó érszakott hozzá. Egy időszél támad, három, három, égbe fúj be az orcsai, merre van szélnek forrása. És a méltóság, amivel szavazol, elöntő úgy, mint egy, a fények Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elromtott, de marha magyar szavazó. Egy kettő, egy kettő, egy kettő, három. hogy elromtott, e marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd a fényteli nap, Midőn népünk majd szint valami villám? Borít bezárt szavazatjaival félő, Hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, De belenyhulhat a russz megbe mancsak, És a fuldokló európai kéznetán végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, és nem hajlik-e merre a marra. Pedig több vas kéne a tűzhalopok, ha már védtelen nép aki kipartja. No, de mely vas lesz az a tűzbeli vas, Kérdem, ha lépünk majd hirtelen szinttal? Vajon mely egyben megyünk, úrna na elég forítékba hinkal?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 Vajon mely egyben megyünk úrna Jó reggelt kívánok, hogyha neten továbbra is torz a hang, vagy bármilyen technikai problémát észlelnek, nem mondanám, hogy örömmel veszem, de jelezzük, hiszen itt a repülőgépen miközben szállunk egyik állomásról a másikra, azért nem teljesen közömbösek a körülmények, és akkor... Nagyon finoman fejeztem ki magam, tehát ami a helyzet azonosítást illeti, ma a 2021. október 12-e van. a pontos idő 7 óra van. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A nézők, a hallgatók, a netezők és potenciálisan az egész világ. De ha az egész világ, akkor benne én is ott vagyok, valamint Fiala János reggeli műsora, minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes. Most? Igen, igen. Jó reggelt! Jó reggelt, ahogy van a hangból, mert a... Mm -mm. Hát nem jó a hang. Egyen szíves nézem, utána köszi.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 Minden szél támad, égbe fúr be az orvajon, merre van szélnek forrása, és a... Állítólag most jó, önök is ezt tapasztalják? Kicsit olyan ezt tudják, mint amikor annak idején pipáztam, és azóta volt a fixa idejá, hogy több levegőt szívok be, mint amennyit kifújok, és fizikailag rosszul lettem, majd egy óráig fögtem, és utána jól lettem. És akkor tisztára olyan volt az egész, mint hogy pipázni csak azért jó, mert hogyha az ember ezt a procedúrát végigcsinálja, akkor annyira megörül, hogy nincs rosszul, ami egyébként a pipázás előtt is volt, hogy az teljesen hat rá. Hogy egyébként ezzel kell-e reggel a motort, hát nézőpont kérdése mindenki másféleképpen csinálja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Megtennék azt a végtelen szívességet, hogy elmondanák, hogy mi a mostani tapasztalat 7 óra után 3 perccel. Okay. Köszönöm. Némileg a reggelemet, hogy változott útvonalon valakit elvittem valahova, és a külső sávban közlekedtem. Jó reggelt! Jó reggelt. Mit jó reggelt? Minden működik. <gül> Mondom, mint a pipázás. És... Um ez egy háromsávos út, és a középső sávon lévő autó, az kiszorított, ráadásul volt benne egy kanyar is, így aztán sikerült neki mennie az autóval a... az útszélére de az út testre, tehát a, a járdán túl nyúló kukának, aminek szegény visszapillantó tükröm látta a kárát. Azon gondolkodom, nem is azon gondolkodom, hogy kikerülhettem volna, hiszen nyilvánvaló, hogyha kikerülöm, akkor balról neki megyek a mellettem lévő autónak. Két dolgon gondolkodom. Az egyik az, de ezt átengedem önöknek, ha érthető az, amit én mondok, akkor fölhívnak 061 712 42. Tehát van egy háromsávos út, amely ráadásul enyhén így csinál egy ilyen, talán egy ilyen fordított eskanyart ott van egy buszmegálló is, és én teljesen szabályosan haladok azzal a sebességgel, ami engedélyezett, mellettem nagyon szorosan jön egy autó, tehát pontosan a sávhatáron. Valószínűleg én szeretném is elhagyni ezt a szituációt, ezért... Nem lassítok, hanem gyorsítok. Egyébként, hogyha lassítottam volna, akkor nyilvánvalóan ugyanígy neki megyek a kukának, ha az egy kuka volt, de nagy valószínűséggel az volt. Emlékeim szerint az volt. És csak lassabban megyek neki. És kárát látta az ablak, vagy a visszapillantom. Ez legyen az én gondom, de... Azt kérdezem önöktől, hogyha egy ilyen szituációt elmesélek önöknek, akkor arról annak érdekében, hogy ez elkerülhető lett volna, és nem azt mondják, hogy miért közlekedtem azon az útvonalon, mert ez nem egy jó verzió, um, mi jut az eszükből? Elmondhatom én is, csak kíváncsi vagyok, hogy önöknek mi jut az eszükből. És aztán áttérünk az előválasztásra, amely sok szempontból nem különbözik ettől a szituációtól. Nula egy Jó veget. A Gut a József vagyok. Szia. Hát az utat eszemben, hogy az akár milyen is, is olyan elkerülhetetlen a tud és tud mindenki kerülni a közlekedésben, ami akárhogyan elemzed utólag, az belül ki hogy kikerülhetetlenül balesetbe kerül. Igen, de az a kérdés. A kérdés az volt, hogy ez hogyan lehetett volna elkerülni miközben azt nem biztos, hogy nekem kellett volna előidéznem, és nem arról van szó, hogy miért mentem arra. A, kérde... hát az... a kérdés az, hogy neked erről eszedbe jut-e potenciálisan a te felelősséged, ha egyébként arra közlekedsz. Ez nekem meg is történt. Elütött egy vadisznó, és az én esetemben mivel a vadisznónak semmilyen felelősséget nem lehet vitatni, még egy év múlva is azon gondolkoztam, hogy a fáradtságom, a hajnali idő, az, hogy éppen beteg voltam, látos voltam, mennyit tudtam volna még azon csökkenteni, mint amennyit csökkentettem az esetem, mert nem voltam teljesen tehetetlen, de mégis összetört az autó. És bekövetkezett, és nincs arra utólag felmentésem, hogy, hogy elkerülhettem volna 100%-ban. Tehát az a következtetésem, és sok, sok egyéb más esetben az lett az eredmény, hogy nem biztos, hogy száz századékban el tudtad volna kerülni. Oké, okay, most kivételesen nem ugyanabban a malomban evezünk. Még egy telefont bevárok, és aztán elmondom azt, amit én gondolok. 06, 712 Egy kívánok, talán, talán úgy tudta volna elkerülni, hogyha meg, megáll, nem. megáll és megválja, még elmegy. Én nem gondoltam, hogy ez ennyire bonyolult, de kicsit emlékeztet az előválasztásra. Két eset lehetséges, több nem. Az egyik az, hogy aki odarakta azt a kukát, az tisztában volt-e azzal, hogy az belóg az úttestről? Ezt a tévedés minimális kockázatával azt tudom Önöknek mondani, hogy igen. Ez egyszer nagyon bírnám, hogyha az ember úgy jönne ide, hogy minden működik. Na témáról leszálltam, anélkül, hogy befejeztem volna. Ha telefonálnak, akkor javulni fog valamit a helyzet. Két interjú van, egy 750-kor, egy 822-kor. Semmi sincs véletlenül. Az így egyet a világán semmi. Hát vagy legalábbis nagyon kevés. Ha telefonálnak, akkor és ne rólam kérdezzenek, vagy, vagy csináljanak, amit szeretnének. 061 egy Válkozásban nem szeretném összehasonlítani a két esetet, de mégis eszembe jött tegnap egy 16 éves lány, ha az emlékeim jók, beesett a metró alá is meghalt. És azon gondolkodom, miközben nyilvánvalóan van róla a vonatkozó szervnek filmfelvétele, hogy a dolog elhárítható lett volna-e, ha az illető egyébként nem öngyilkos lett. Állítól nem lett öngyilkos, nem tudom. Aki oda azt a kukát, tudta, hogy belóg, azon kívül pedig ott emberek álltak, akik szintén látták, ha másért nem, mert feltűnnek hogy az elhaladó autók, és a kuka között nagyon kicsi a távolság, és ilyenkor az ember, az hát, is mit tesz egy kukát arréphúzni? Hogy a kislánya mi történt, vagy mi nem történt, nem tudom. Nuratek egy 1242 Come ismerik azt a szituációt, amikor bemennek egy boltba élelmiszerboltról beszélek, és valamelyik ételből kérnek. De az lehet felvágott is, és azt mondja az eladó, hogy hölgyem, Uram, én abból nem vennék. És ezt vagy azért teszi, mert ismeri Önöket, vagy azért, mert ő őszinte. De szólnak Önöknek, hogy ne vegyék meg, de magát a terméket onnan, ahol egyébként Önök meglátták, nem veszik ki. egy 712 -42. ez nem egy vaddisznó, ez nem egy élőlény, akit egyébként, ha húzzák, akkor visszamegy oda. Ha igen, az egy másik történet. Az merőben másik történet. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem bosszantani szeretném, de Facebookon hallgatom, többször hallgattam már Facebookon, de most per pillanat, ha megy a zene, ha beszél ön, nem lehet érteni, mert még plusz be egy hölgy, meg egy úr a háttérben is beszél. Tehát semmit nem lehet érteni a Facebookon. Hát a mögöttem lévő ott, ha minden ott két férfi van, de az ő szövegük ebben nem hallatszódhat be. Tehát, a valami belehallatszódik, az nem tudom, hogy micsoda. Pedig ketten beszélnek, akkor lehet, hogy nem, két, nem, nem egy hölgy, meg egy úr, akkor lehet, hogy két úr, Köszönjük. de lehet hallani. És önnek a hangja, önnek a hangja olyan, mintha 2000 méterről beszélne bele valamibe, nem a mikrofonba, hanem valamibe. És a zene is úgy jön, mintha nem lehetszó jönne, hanem valami másik mikrofonról jönne. Érted, mit mondok. Tehát sajnaságon. akkor. De elnézést kérek, nem akartam fölbosszantani, de sajnos ez így van. Értem, hát elnézést, ne kérjen tőlem, inkább az a kérdés, hogy erre az ember hogyan reagál, én soha se fogom elfelejteni, amikor a tulajdonos az első műsornál azt mondta, hogy milyen sokat dolgoznak az emberek. És ezért kétszer is gondolja meg, hogy milyen megjegyzést teszek, és én azt hiszem, hogy nem tettem semmilyen megjegyzést ezt követően hónapokon keresztül, független attól, hogy azért az embernek sok minden eszébe jutott, mert hogy egyébként dolgok történtek. A nyári zárás nem volt teljesen független emlékeim szerint a technikai problémáktól, de én azt gondolom, hogy itt óvatosságból, taktikai érzékből meg egyáltalán megállok. Ami a mostani helyzetet illeti, azt... Most miért hallok zenét? Az nem tudom, mennyi csúszása. Jó Működik az egész. Oké, okay, ezt, ezt most abba kell, hogy hagyjuk, ja. mert az, hogy önné jól működik, egy másik embernél nem. Érti? Ez nem egy nagy vízit. Vagy legalábbis nagy vízit, de nem ebben az értelemben. Ha hallgatok, akkor önök eldönthetik, hogy azért hallgatok -e, mert nincs mondandóm, vagy azért hallgatok, mert plusz még ez a reggeli történet itt a visszapillantóval, Tehát így az embernek a fejében járnak a gondolatok. Mert közön még úgy eszébe jut az is, hogy miről beszélt volna egyébként, hogyha ezek nincsenek. Teljesen szokványos reggel. Talán ez is a baj. Nem tudnak jobbat tenni, mintha telefonálnak. Részint ráterelik, részint elterelik a gondolataimat. 061.712.42. 42. Engem nem zavar a csönd, tehát sokszor előfordult az életemben, hogy zavart a csönd, most egyáltalán nem. Ha maradtatok volna múlt héten, hogy esetleg kedden folytatjátok már kizálja? Nem, ha abban maradtunk volna, akkor az péntek volt, és péntegen folytatni is fogjuk. Hát már amennyiben folytatjuk. Nem tudom, hogy ez folytatása, vagy sem. De pénteken lesz reggel 9-kor. Köszönöm. Jól csinálják, telefonálják. 061-712-42. Amit látnak, az az, hogy járnak a fejemben a gondolatok, és azon gondolkodom, hogy mi az, amit belőlük szóvá tegyek, és egyelőre azon bennem, hogy nem teszem szóval. Ha az ember egyszer elkezd valamiről beszélni, akkor, ha nem fejezi be, akkor is valahol egy olyan utat enged annak a történetnek, amit már nem tud visszagyömösölni, és annak az összes következményeivel szembe kell nézni. Lehet, hogy ez így nagyon talányos, de pontosan az a fegyelmezettség van benne, amit az ember időnként megkíván magától, vagy mások tőle, és aminek sokszor értelme van, és nagyon gyakran nincs. Egy csomó dolgot az ember azért nem tesz szóvá, mert... Azzal mások is tisztában vannak, vagy nagy valószínűséggel, és sértve érzik magukat, ha ezt meghallják, mert egy olyan kritikát hallanak ki belőle, amelyet magukra vonatkoztatnak joggal, és arra sértődnek meg, aki egyébként erre felhívja a figyelmüket. Kicsit tudják, mint az, amikor mindig az adós sértődik meg. De abban hagyom, mert ebben a formában nincs értelme, csak ha az ember konkrét. Csak azért mondtam, hogy elmagyarázzam, hogy miért hallgatok. 061 712 Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon örülnék, hogyha a Dobrev Kálával is el tudna beszélgetni, mindahogy a Márki Zaja vagy az Oszkóval, mert igazán így lehet embereket megismerni a hosszabb beszélgetések után. Az önvéleménye szerint miért nincsen... Gyakrabban Dobrev Káron. Tehát ezt én is szeretném tudni. Mert úgy gondolom, hogy neki is jó lenne, ha máshol is megmutatná magát, mondjuk önnél. De mi lenne, hogyha akkor kérdezne? Azt, De, mint... azt vegye észre és ez nem csak őre vonatkozik, gyakran rám is, nem azt yeah. kérdezi, hogy miért nincs Dobrev Klára, hanem arról beszél, hogy miért lenne jobb, amiben óhatatlan benne van, hogy hát Dobrev Klára itt áll a folyoson, és be akar jönni, csak én nem engedem. Tehát egész, de ne, ne, ne korrigáljon, ne korrigáljon. Az én pszichológizálásom az nagyon sok embert kibuktat. Kevés olyan periódusa volt a hazai beléletnek, de most az. De szerintem mindegyik az, de most leginkább vagy főkép, vagy kivált kép, kivált kép, szép szó. Amikor ennek a pszichológizálásnak ott van a helye, de alapvetően akkor, amikor van hozzá partner, és ez önökre is vonatkozik. Kijelentenek, nem kérdeznek. és utána már az embernek valahogy nincs kedve beszélni. Vagy van, ha, ha muszáj, de felhívja az emberek figyelmét arra, hogy valami nem stimmel. Az oszkóféle történet kulcsmotívuma a 2010 és 13 közötti budai gyulás történet. Önökre bízom, hogy tegnap kerestem a -e budai gyulát, önökre bízom, hogy hogy zajlott az a történet, és önökre bízom azt is, hogy ezek a történetek, amelyeket egyébként az ember megél, ezeket én jól tenném -e, hogyha mind egy az egybe elmesélné önöket, önöknek. Ugye a transzparencia az nem az, hogy az ember itt megeszi, a műsor 14 éven aluljaknak nem fölött, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. a transzparencia nem az, hogy én itt beveszem, és aztán látják, ahogy kiszarom, meg kipisilem. A transzparencia az nem ez. De a transzparencia adott esetben egy műsor és egy műsorkészítőjének az őt figyelők számára akár ez is lehet. Ez az én döntésem. De ha egyszer valamivel kapcsolatban megnyilatkozom, pont ez az, amit az előbb elkezdtem mondani, akkor ha nem fejezem be, mert elvesztem a kedvemet, vagy elveszik a kedvemet, akkor is már késő, hiszen elkezdek valamit mondani. Felhívom valamire a figyelmet. Sose felejtem el, én gyerekkoromban, mint kamasz, nagyon figyelemfelhívóan akartam hallgatni, mert azt gondoltam, hogy azzal a hallgatással fogom a kezdet-kezdetén alapvetően a szüleim figyelmét arra felhívni, hogy gyerekkel valami nem stimmel, és hogy kérdezni kell, nem állítanám, hogy sikert arattam. Én nagyon feszülte hallgattam, de a végén meg kellett szólalnom, mert hogy egyáltalán nem figyeltek a fel a szüleim az én hihetetlenül feszült hallgatásomra. Magam számára tulajdonképpen szinte nevetségessé váltam. Volt, hogy bejött később. Ebből a szempontból sokkal jobb, ha az ember beszél, de azért ott a következmények is nagyobbak. Megmondom őszintén, hogy van bennem egy, egy vágy arra, hogy az ember ne tartson magába semmit se, de nem biztos, hogy az egy célra Nem is az, egy célra vezető, az, célra vezető mert bizonyos szempontból célra vezető, de nem a könnyebb megoldás. Tehát egy sor dolognak árt, ha beszélnek róla. Kicsit lehet, hogy rossz hasonlat, de ugye alapvetően tegnap a kompolával volt egy vitánk a tekintetben, hogy a kukorica elkészülte, vagy sem. De ugye a kukorica az olyan, hogy az ember ugye megszúrja egy villával, adott esetben ki is veheti, és vissza is rakhatja, hogyha még nyers. És az egy egészen más folyamat, és egészen más beavatkozás, mint hogyha az ember egyébként egy kapcsolatba, egy folyamatba úgy avatkozik be, hogy elkezd róla beszélni, mert hogy ott olyan dolgokat árulhat el, amely később nem teszi lehetővé azt, vagy nem abban a formában, mint hogy az ember egyébként tegnap a kukoricához viszonyult. Ha nagyon bonyult voltam, akkor elnézést. Hogyha kérdéseket vetettem föl, akkor tudják a telefonszámomat, ha pedig egyik sem, akkor, hát akkor elhangzott néhány mondat. Az összedi beszéddel egyebek között az például a probléma, hogy az egy feltáróan őszinte beszéd volt, de számtalan olyan dologról nem beszélt, amely fájóan hiányzik. Tehát, hogy nem tudom, hány éven keresztül nem csináltunk semmit, ez így őszinte. De hogy miért nem csináltunk semmit, és hogy ebből most mi következik, hogy mit kell, hogy csináljunk, ez egy feltáró beszélgetésnek a közepe. Hiányzik az eleje, és hiányzik a vége. Fájóan zavaró a beszéd következménye, amelyet politikailag felhasználtak. De nekem ugyanennyire hiányzik az, hogy laboratóriumi körülmények között vajon mit gondolnánk a történet elejéről, és a végéről már, mint a tekintetben, ahogy ott akár el is hangozhatott volna. Nem tudom, mennyire vagyok érthető, és nem tudom, mennyire értenek vele egyet. 061-712-42. Garden of consciousness Lies in fertile mind The dormant seed into charity Conscience breathes a sigh of relief 06 712 42 by love to serve of Awakening seed, as we extend according. Jó reggelt! Jó reggelt, Mílán László. Lassan, 40 éve, hogy kiselemér megírta ennek a kukának a történetét, aminek ön most neki ment, amit ott hagynak az út közepén, és mindenki csak kikerül, senki nem húzza arrébb. Hát, ennyi minden nem változott azóta sem. De akkor ön bint, miért tagja annak a közösségnek, ahol tíz emberből kilenc olyan, mint amit leírt? Nem vagyok tagja ennek a közösségnek, ahogy ön nem újságíró. Férjett, nem vagyok. Félét, ön, ön egy olyan Facebook csoportnak a tagja, ahol zömében ilyen emberek vannak, és ezeknek a megjegyzéseihez ön. Tehát ön egy nagyon furcsa Lát, pari... Mártól kibő, nagyon a történetet hirtelen. Történet hirtelen, bővíti, persze, mert maga ellen fordítom. De... Én felhívom a saját felelősségét arra, hogy ön olyan mennyiségű kukát hagy az én életemben az útra betolódni. És olyan mértékű sérülést tesz lehetővé egyébként nem visszapillantó, hanem személyes dolgaimat illetően, hogy ön egyébként e tekintetben egy nagyon furcsa magatartást vívő ember. Mert önnek egyébként van egy hullámzása, amely hullámzásban időnként közelebb jön hozzám, időnként ez távolabb, igaz. és mind a, mindazokat a megjegyzéseit, amit egyébként a távol étemben teszi, azt gondolja, hogy azok számomra megmagyarázhatóak. De nincs így. Hát önnek is voltak, most nem akarok visszavágni, de egy együttélésben ez már csak így van. De én nem élek, élek önnel együtt. Jó. Együtt. Ön társadalmi együtt. Társadalmi Nem, nem. Együtt vágjon vissza, Igen. vágjon vissza, ha tud. Nem, nem akarok, nem visszavágni akarok, csak emlékeztetem Önt, hogy ön, Önnek is vannak ebben a nem együttélés, akkor mi ez? Mi van köztünk tényleg? Mi van köztünk? Hadd nevezzem együttélésnek az egyszerűség. Hát a műsor, a, a műsor élünk, révén igen. Hát egy társadalomban élünk. Szóval az Ön autópályás interjú idejében... A, az, a, az a bizonyos konfliktus közöttünk, amikor én fölhívtam a figyelmét, hogy most ön csinált valamilyen vállalhatatlan dolgot, amikor műsoron kívül próbálta elmagyarázni, hogy hogy lehet megúszni a, az autópálya hiánya miatti büntetést valakinek, és akkor ön letiltott engem, akkor, akkor én jelentkeztem hirdetőnek, akkor hirdetni viszont lehetett volna önnél, szóval meg kell bocsájtani szerintem egymásnak, Uh, persze hullámzóan viselkedünk a feleségünkkel is. A én, nem én, én, én erre a történetre nem emlékszem, ha a netán hát, Sok Mindenre emlékszem önnel kapcsolatosan. Nyilván én, tehát önnek sokkal több partnere van nekem, nagyon kevés újságíró vagy ön nem újságíró, nagyon kevés rádiós partnerem van, tehát nyilván uh, jobban emlékszem ezekre a történetekre. Te, történetekre. Tehát higgyel, hogy ön is követtel nagyon sok. Vállalhatatlan dolgot hullámzóan viselkedünk, hullámzóan reagálunk. Igen, igen, de ha nem beszél rossz néven, akkor ezt az alkalmat ragadom meg, hogy bármilyen vállalhatatlan dolgomat szívesen tisztázom. Jaj, ne. Szerintem de, de, de, nem jaj, nem igen. Kell. Bármilyen. Furcsa következményekkel jár az, ha az ember felmondja azt a társadalmi szerződést, amit a hétköznapokkal köt. És furcsa következményekkel jár az, amikor az ember azt gondolja, hogy a konzekvenciái elől elbújva mégis visszamegy a hétköznapokba. Ha valaki egyáltalán nem értette azt a történetet, amit most elhangzott, akkor ennek volt a fültanúja. Mindkét szereplő esetén. Semmilyen történet elől nem tudok elbújni, hogyha egyébként önök itt a nagy nyilvánosság előtt szembesítenek vele. Adott esetben, hogy az ember stikliket követel, ilyen előfordulhat. Mindig megvan az oka. De ha felhívják rá a figyelmet, hiszen amikor az ember stiklit követel, azért az esetek zömében tisztában van azzal, hogy követel. Nekem ezáltal egyszerre könnyebb és ezáltal nehezebb. 061-712-42. A jelen pillanatban úgy nézek, mint egy erkölcsi fertőre. Én személyesen úgy nézek rá, hogy én ezt hogy fogom túlélni. Én úgy nézek az előválasztásra, mint az emberi gyarlóságnak egy olyan piacára, ahova emberek én nem akartam elmenni. Én nem akartam bekapcsolni a tévét akkor, amikor az emberi gyarlósának ezt a tárházát mutatják be előválasztás címén. Emberek, én nem ilyen lovat akartam. És ha azt mondják nekem, miközben nem mondanak nekem semmit, se 712 42 hogy fialahúr a Fidesz csak így lehet leváltani, akkor azt mondom, oké, okay, én nem ilyen lovat akartam. Köreget kívánok, kedves Féla úr! Márti Zsuzsa vagyok, nem Drézsőre. Köreget. Hát csak annyit fűznék hozzá, hogy ebben egyetértünk, hogy igen, én se ilyen lovat akartam, ami van ezzel az előválasztással kapcsolatban. Nem tudom, csak is sejtem, hogy ez most az adózók pénzéből megy, vagy, vagy alapítvány, ezt nem tudja, esetleg már nem, nem néz. Elnézést, mennyiben fontos, hogy az előválasztáson tapasztaltad, az kinek a pénzéből megy? Azért, mert ugye az adózók pénzéből, tehát én kvázi nem járulnék ahhoz hozzá, hogy az én adomból ilyen előválasztási kutyafüle legyen. Tehát ez, ez, ez mocsokság, undorító az egész, amit itt a pártok csinálnak. Azt hiszem, nem. hogy ez alapvetően nem az ön pénzéből van. Mi? Mi? Miért? Mi? Miért nem az én pénzemből? Azért, mert ezt adakkoz, össze összeadták uh, különböző. Én bőző... nem, nem. nem. El, amit már, igen. Azt én elhiszem, hogy ön nem, de ezt speciál vissza tudja nézni, tehát, hogy milyen módon kértek pénzt erre, hogy egyáltalán működjön, tehát az, hogy ő ezt nem hiszi, akkor járjon utána. Én utána jártam, ez alapvetően nem az ön pénzéből van. Hogy alapvetően nem az ön pénzéből van, az abból következik, hogy a közpénz mindig megjelenik valamilyen közvetett módon, de alapvetően nem, tehát ezt a dolgot meg lehet közelíteni ezzel az imáron Magyarországon lassan szokásossá vált szöveggel, ami korábban a Nyugat-Európa szövege volt ez az én adófizetői fizetői pénzemből, de most sikerült rátolni egy olyan területre, amelyre nem vonatkozik. Azt pedig, hogy ön nem hiszi, hát érti ilyet. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Milner László. Előválasztás, mondhatom? Persze. A megoldást, csak mondja egy kör, egy menet. Én is ezt kérdeztem rögtön, amikor elmentem útozni, Azt mondták, és nekem hitelesnek tűnik, hogy a résztvevő pártok az állami támogatásból szedték eh, össze a sátrakhoz, a, a szükséges számítástechnikai cuccokhoz a, a pénzt. Azt hiszem, ezt mondták, hogy 40 milliót adott minden párt ebbe a egész előválasztásban. Nem tudom, nem hiszem, hogy a sátraktál lévők erre alkalmasak. Majd Horn Gábortól megkérdezem, hogy ebben ennek a költsövetése alapvetően hogy alakult, de azt hiszem, hogy ez nem a dolognak a lényege. Természetesen, hogyha egy párt hozzájárul valami, akkor abból a pénzből is hozzájárul, amit egyébként a költségvetéstől kap, de erre egyébként azt mondani, hogy a költségvetési pénzeket így felelőtlenül költik el, az egy olyan demagógiához közelítő szöveg, amely szerintem nem közelít ahhoz, amiről én szerettem volna beszélni. Természetesen, hogyha ez jut az önök eszébe, akkor hajrá, én ezt úgy tudom leállítani. De ez félrevisz. Nem euh, kell nagyobb tulajdon, jelentőséget tulajdonítanának, hogy ez a mai műsor most így kezdődött, vagy hogy most viszonylag sok műsor kezdődik így. Van, hogy az ember, van, hogy egy közösség így lendül bele, tehát ezt ne tekintsék feltétlenül rossz előjelnek, vagy valami tragikus dolognak. Én nem látom annak. Jobb lenne persze, nem lenne, de... És itt vagyok. Jó reggelt. Yeah. Yeah. Nagyon visszhangzol. Na, járjálok, vagyok, vagyok, vagyok, vagyok. Így jobb? Így jobb. Na, oké. Okay. Um, elviszed az autódat a szervizbe, mert valami nem stimmel vele, és akkor azt mondják, hogy doktor úr, ennek a kocsinak semmi baja nincsen, és akkor te azt mondod, hogy te ezt nem érted, hát ez világít rajta, az világít rajta, és aztán valamit mondanak a szervizben. Nem biztos, hogy jó az analógia, de viszonylag könnyen tudom kifejezni magam, mert amikor én felhívtalak téged tegnap, akkor kicsit hasonló helyzetbe kerültünk, és aztán láttam, hogy ez nem először fordul elő veled, mert Balavány György készített veled egy elég hosszú interjút, és ő is megütközéssel volt a tekintetben, és hogy aztán itt ki az autó, meg ki a szervízés, ki az autó tulajdonos, ez permanensen változik, aztán kijövök ebből a szókéből, még miatt követhetetlen, ez szerintem követhető, mert hogy ő ugye a hazai egészségügyről beszél, és a hazai egészségügy helyzetéről, és te pedig számára váratlan fordulattal arról beszélsz, hogy egyébként kezdeti hiányosságok után mennyire jól helyt állt a magyar egészségügy, és az igazság az, hogy az interjú hátrájelvő felében ennek a kérdésnek a tisztázása számomra fájóan hiányzik, de se Balavány György, te, se a te számládra nem akarom írni, hanem azt mondom, hogy ez a hiányérzet, amely egyfelől létrejön, másfelől pedig valaki azt mondja, hogy ennek itt most nincs helye, ez nem először fordul elő, és nem csak a hazai egészségügyet illetően, nem tudom, mennyire voltam érthető. Kezdem felfogni a történetet. Én változatlan azt mondom, hogy itt a járványidőszak alatt az egészségügyben dolgozók, haksózom, egészségügyben dolgozók ihetetlen módon ejtáltak. Szóval az a fajta megterhelés, aminek ki voltunk téve, az azt gondolom... Hogy ki az voltatok, ott... vagy ki vagytok? Most még talán annyira nem. hát Most még azért a negyedik hullámnak az elején tartunk, most még azért egy tolerábilis fázisban van, hiszen hogyha megnézzük a számadatokat még nincsen olyan mennyiségű beteg és szóval nem lehet hasonlítani mondjuk ahhoz, ami mondjuk Romániában van. Valójában mi az igazi leterhelés, és én mondok két példát, és valószínűleg a példák száma ennél több, nagyobb. Az én személyes tapasztalatom az, és itt ugye meg kell, hogy álljunk, és erre is majd ki kell térni külön, hogy jelen pillanatban Zaher Gábornak azért is van olyan mérvű média jelenléte, mert hogy egyébként az orvosok zöme nem beszél, vagy nem beszélhet, és akkor itt álljon meg egy pillanatra a te szerződésed, vagy a te e, karaktered, vagy mit teszi az lehetővé, hogy egyetlen beszélgetés után se még kimondván, hogy Zaher úr magának erre nem volt engedélye. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az igazságot elmondani az embereknek, nagyon fontos elmondani azt, hogy valójában miről szól ez a betegség, mit okoz ez a betegség, hogyan fejti ki a hatását, mi a helyzet a védőoltásokkal, hiszen annyi minden ö, hír itt a, a, az online világban. Ebben neked a, igazad ami... van, de én azt kérdezem, hogy a te jogi státuszod a 60-i kórházzal micsoda? Semmi közöm nincs hozzáférletes elkereső Meg, ügyet. Megmondom őszintén, én ott vállalkozói szerződésben vagyok, pont nem alkalmazottként. Azért ennek a jelentősége úgy tűnik, hogy viszonylag nagy. Persze ezt a vállalkozói szerződést is felbonthatnák. A kérdést az, hogyha felbontanák veled, akkor hány zaher, potenciálisan hány orvos jelentkezne egyébként a te helyedre, vagy azt mondják, hogy ez a sokat pofázó zaher is inkább legyen sem, mint hogy ne legyen ott senki sem. Nézd alapvetően, hogyha vele gondolsz, például itt a járványidőszak harmadik hullámában volt olyan hónap, amikor, sőt nem is egy hónap, amikor több mint 400 órát dolgoztam. Ami annyit jelent, hogy azért számszakilag nem vagyunk annyian, hogyha mondjuk ebből, ebből mondjuk kiesik egy ember, akkor azt így hopp, egy, egy patintással lehet tulajdonképpen pótolni. És pont itt a járvány harmadik időszakára ez mindenkire vonatkozott, hát hihetetlen mennyiségű túlórák Ők keletkeztek, de hát szerencsére ugye erre az időszakra eltörölték azt a fajta túlóra keretet, ezt a főállásban évi 400 órát, ami, ami azért jelentős módon korlátozta volna, hiszen akár ez két hónap alatt is ledolgozták az emberek. Alapvetően mi volt ennek a, vagy mi van ennek a járványnak az orvosokra való leterheltségéről? Tehát miről szól ez? Itt alapvetően azt gondolom, nem elsősorban csak az orvosokról van szó, mint az egészségben dolgozókról, hiszen itt az, alapvetően ez egy olyan csapatmunka, amit, amit hiába lennék ott, ha nem lennének ott a nővérek, ha nem lenne ott a betegszállító, ha nem lenne ott a kórházi gyógyszertár. Igaz, ez öh, a tétel, öh, mely szerint a baj összerány ki az embereket. Hát ez egy, azt gondolom, hogy ez ebben a szituációban ez hihetetlen módon ö, előjött, hiszen... Mennyire igaz, hogy a baj mindenki... olyan mértékben rántja össze az embereket, hogy miközben fizikailag alig bírják ezzel együtt, ugye olyasmit kérdezek tőled, amire valószínűleg számszerű adatokat te nem tudsz, mert honnan is tudnál, tehát hogy ilyen szituációban bajon elhagyja-e annyi ember az egészségügyét mint más kvázi normális időben, több ember hagyja el, kevesebb hagyja el. Van -e hát először adat? is nem hagyhatta el. Ja, igaz, Végül uh -huh. is, mert volt egy ilyenfajta tilalom, egy ilyen felmondás Milyen igazad tilalom? van, milyen látod, hogy mi mindent elfelejtek, hiszen ez pontosan a rendőrökre állt, hogy abban a pillanatban, hogy ezt feloldották, egy csomóan ott hajták a rendőrséget. Ezt látod, nagyon, nagyon jó, emlékezteszre. emlékeztetsz rá. Igen. Az egészségügyben azért <köhem> ilyen, ilyen mértékű abándorlást nem volt. persze szóval voltak olyan, akik kifáradtak, akiknek elegítettek. Köszönöm akik a segítséget. Égtek. Ebbe a, ebbe a történetbe, de összességében azt gondolom, hogy nálunk a szakmában nem volt. De itt meg akkor egy pillanatra, azorban. és egyet még mondok egy párszor. És ebből is látszik, hogy maga a, a téma az utcá, Hever, de a kommentárokat kihagyom. Hogy reagál egy orvos arra? Hogy reagál egy egészségügyi dolgozó? Igazad van, nem csak az orvos. Az egészségügyben dolgozó arra, hogy egy rendkívüli állapotban, amely egyébként jogi rendkívüli állapotot is jelent, veszélyhelyzetet, ha akarna, sem mondhatna föl, amivel egyébként korábban egyáltalán nem számol. Tehát, hogy egy olyan kényszerhelyzetben van, amely kényszerhelyzetet önként az ebben sokkal jobban szeret vállalni, mint hogyha rákényszerítik saját magad, vagy a környezetedben erről volt ez szó, vagy erre nem maradt idő, vagy erre nem maradt energia. Mert azért lássuk be, hogy azért ez egy egészen szokatlan helyzet. Megmondom, hogy szintén nem nagyon beszéltünk erről, hiszen legalábbis ottól én dolgozom olyan kollégával nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevéssel találkoztam, aki tervezte volna, hogy elhagyja a pályát. Akár aki is egyébként a ebben a szakaszban elején. ezt meg akarta volna tenni, és fizikailag nem tehette volna meg, az milyen következményekkel nézett volna szembe, ha mégis meg, meg akarta volna tenni? Elnézést azért az értelmet. Megmondom őszintén, ez egy jogi kérdés, erre nem tudok neked válaszolni, hogy ő ott bejelentette volna, hogy na hát akkor most holnaptól nem jön dolgozni és akkor mit tudom én, egy fegyelmi járás indul -e, ne hát ezt azt gondolom, mert a jogászok jobban tudnának válaszolni egy ilyen helyzetben. Jó, de azt árult el nekem, hoz. kedves Zahr, hogy ugye ez a baj, ami volt, és ami van, és ami még lehet, ez volt-e olyan mértékű, hogy elhomályosítsa azt a tudatot, hogy közben tiszta pillanataiban az orvosok arról beszéltek, hogy maga például az Emmi által létrejött, vagy onnan diktált szervezettség, ha betartották, volna, már pedig egy csomó dologba be kellett tartani, hiszen a veszélyhelyzetből adódóan a jogi következményektől való tartás erre is vonatkozott, akkor az Ennél még képtelebb helyzeteket szült volna. Tehát valójában valószínűleg maga az egészségügyi társadalom szervezte meg magát úgy, ahogy egyébként a vezetés ezt nem minden szempontból tette lehetővé, ez személyes élményekből raktam össze, erről viszonylag keveset lehetett olvasni, bár az, hogy milyen leíratok érkeztek elsősorban a hétvégén, amit képtelenség volt a kórházakban. Erről elsősorban Danu Anna jó voltából a népszavából, az ember azért időnként értesülhetett független, hogy nem feküdt semmilyen kórházban. Nem, alapvetően ez egy olyan szituáció volt, amikor a mi munkánkon nagyon-nagyon sok múlott. Főt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez 90%-ban rajtunk múlott, hogy mennyire vagyunk ott, mennyire csináljuk ezt a munkát. Amiért persze ö, biztosították ugye azokat a fajta feltételeket, az eszközöket, fertőszerű védőeszköz, amire, amire azért szükség volt, aminélkül azért ezt nem lehetett volna megcsinálni. És én ezt nagyon sok kollégámtól is hallottam, hogy most, most, most, most meló van, most nincs papfázás, most ez egy olyan szituáció, ahol, ahol alapvetően itt ugye emberi életek múlnak azon ezekkel a szép nagy szavak, hogy, hogy mi mennyire tudunk valójában helytállni. És te azt mondod, hogy ez a magyar egészségügy e tekintetben jól állt helyt? Én azt gondolom, hogy a magyar egészség nem jól, hanem kiválóan állt helyt ebben a szituációban. Elfáradtunk, igen, ez tagadhatatlan, hogy elfáradtunk, hiszen gondolj benne, nekem is volt. Voltak olyan hosszú-hosszú heteim, amikor hétfőn ültem a mentőautón, ebben itthon voltam, szerdán reggel fölkeltem, kiventem 60-ban, volt olyan nem is egyszer, hogy, hogy csak vasárnap jöttem vissza, és aztán hétfőn kezdődött megint az egész előről, és azt kell, hogy mondjam, hogy itthon a család ezt az egészet, tulajdonképpen zogszó nélkül el mert látták, hogy ez most egy olyan szituáció, amikor az ember lelkiismerete szerint sem tenne tulajdonképpen mást. És hát alapvetően itt azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hiszen mi erre esküdtünk föl az emberi életre, az egészségre, hogy visszaadjuk az embereknek az egészségét, erre esküdtünk föl, és ez a történet az alapvetően erről szólt, ez a pandémia is. Hát nagyon reméljük, hogy nem fog már erről szólni, hogy nem lesz ilyen kritikus a negyedik hullám. Amikor te kritikus voltál a harmadik, második, első hullám során, az valójában mitől jött létre? Hát alapvetően attól, amit az ember lát, amit az ember látott, amit az ember tulajdonképpen tapasztalt ott, hogy azért az embereknek, de hát ez is egy ilyen természetes emberi magatartás, hogy tulajdonképpen az tökük tele lett már ezzel az egész bezártsággal, a lezártsággal, ide nem mehetünk, oda nem mertünk nem volt az életünkben. én emlékszem arra a Zahelyre, aki szóvá azt, ami a Pesti úton történt, és az a Zahelyre az nem erről beszélt. Alapvetően igen, ez a Pesti utas dolog ez egy érdekes történet volt ráadásul. Most már ugye az egész ügy lezáródott, mert elmondhatom, hogy ennek az ügynek én voltam az igazsági szakértője, és aki tudja annak idején a Nemzeti Nomozóiroda erre kijelöltésén ennek nagyon-nagyon mélyen és alaposan helyszín szemlével, és egy csomó mindennel utána néztem, és azért azt kell mondjam, hogy annak a történetnek az a pesti utas történet az alapvetően nem a szakmáról, az szerintem sajnálatos modell elsősorban a politikáról szólt. És mi lett a végeredmény? Mi, lett a te... mi volt az, amit neked vizsgálni kellett abban? Hát alapvetően az, hogy mennyire jártak el helyesen a jelenlévők, a tulajdonosok, jelen esetben a fővárosi önkormányzat, ugye voltak egy hibák, és azt kell mondjam, hogy apró hibák voltak, hiszen ugye itt egy olyan helyzette látunk szembe, amire, amire még nem volt tulajdonképpen precedens. Ez nem olyan, mint amikor történik egy tömegbaleset, és akkor az országos mentőszolgálat a saját szervezési, tapasztalatai alapján pontosan tudja, hogy akkor hány mentőautósérülteket, hova helyezzik el, stb. stb. stb. Ez, egy, ez, egy, ez egy teljesen idegen történet volt, ez egész járványhelyzet, de hát ez nem csak Magyarországon, ez a világon mindenhol, hiszen a spanyol járvány azért az már több mint 100 évvel ezelőtt volt, ahol, ahol lehetett mondjuk ilyenfajta tapasztalatokat valójában szerezni. Visszatérőleg arra persze, hát emberi életekről van szó, és amikor a számok azért egy kicsit másképpen hangoznak ott nagyjából egy 10%-os vesztességgel lehetett számolni, de hát például az Egyesült Államokban, hiszen ugye ezt a nemzeti szakirodalom is leírta, azért voltak olyan idős otthonokkal, nem 10%-os, hanem 100%-os volt a halálozás, hogy gyakorlatilag komplet idős otthonok haltak bele magába, magába a járványba. Úgyhogy ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy azért az ott dolgozók is azért felül teljesítettek, és amit lehetett, a valójában mindent megtettek. És a politika hol volt ott Jan? Ö, gyakorlatilag ott, hogy a, a feljelentések, ugye kormány, főváros, főváros kormány, oda-visszajelentések történtek ebbe az egész történetben, és hát természetesen ugye ebben magánemberek is kvázi beszálltak, lehet, hogy. Mondjuk olyan, olyan online trollok -ok voltak, akik valonna megkapták ezt az egészet feladatként. De én még emlékszem arra az ajára, aki akkor elmondta, hogy szerintem mit kellett volna csinálni, és most. Én még arról van, nem azt műszertünk. gondolom, hogy ott nem a kiürítés lett volna az első Hogy oda vinni az egészségügyi ellátórendszert, és ott biztosítani, mondjuk. Emlékszel, az... hogy te akkor kivoltál ki, voltál bukva? De én hát, hát alapvetően igen, igen, igen, mert az, hogy. De most akkor kimegyek itt mentünk. És az autó. akkori Zaher arról is beszélt, hogy azért az nem kizárható, mert azért te ritkán szoktál össze-vissza hülyeségeket beszélni, idulatosan szoktál. Tehát Olyan mondatokat nem mondtál emlékezetem szerint, amit vissza kellett volna szívnod, de azért az, hogy talán a veszteség nem kellett volna, hogy ekkora legyen, ebben ez is benne volt. Még egyszer mondom, nem volt szó számokról, akkor is tekintette, hogy ezek a számok emberi élettel kell kap Így van, így van. Így van hogyha az egészet mondjuk oda lehetett volna megszervezni, hogy az egyik szárnyat komplettől vagy két szárnyat komplettől átalakítanak vagy kórházzá, hiszen oda az eszközöket lehet, hogy talán egyszerűbb lehetett volna oda, oda szállítani, mint azt a jó pár száz beteget onnan, onnan elszállítani, akkor lehet, hogy ez talán kevesebb eszessége volna, de hát ezt így utólag sem tudjuk megmondani, hiszen azért itt van egyfajta szállítási trauma, mert az egész kórházra, ugye, akiket ez az elsősorban, hogy a Bajcsi kórház volt, ugye rázúdítani ezt, ezt, ezt a beteg tömeget, azt azért egy, egy, nincs olyan egészségintézmény, ezt tulajdonképpen el tudná viselni. És most Kultéti József akkor kvázi rehabilitálva van, vagy mit tegyünk Skultéti Józsefvel, aki Többször beszélt velem, és arra kért engem, hogy az ő érdekében, a főnökei érdekében, az ott lévők érdekében maradjon köztünk az, amit ő elmond. Ő nagy tisztelője az én műsoromnak és az én személyemnek, nem, mint kiderült, ez egy régi történet volt, de engedjen már. Nem ezt mondta, de ez volt a dolog lényege, futni, miközben nem önként menj nyugdíjba. Nézd, itt olyan alapvetően... emberi sorsok vannak, amelyek nem mondanak alapvetően ellent annak, amit te mondasz, de hogy ezt nagyon eufémisztikusan, vagy szépen szokták fogalmazni, árnyalják. Nézd, alapvetően egy ilyen történetnél, hogyha itt elindul a jobbról, balról történő sárdobálás, akkor általában kell találni valamilyen bűnbakot, aki ezt az egészet idézelve megszívja. Egy ilyen, egy ilyen történetben is az általában mindig valamilyen vezető szokott lenni. De attól még érted, hogy most egy, egy, ez itt nem feltétlenül egy, -egy személy felelősségről van szó egy ilyen történetben, hiszen alapvetően ott dolgozik még rajta kívül több száz ember, akik, akik teljesítik ugye a feladatokat, és hát világos, hogy egy igazgató, aki felelős ugye az intézmények a működéséért, de gyakorlatilag ez a, ez a felelősség, ez, ez csak egy jogi felelősség, és nem feltétlenül egy szakmai felelősség kell, hogy legyen. És hát akkor eljutottunk a dolognak az egyik leglényegi pontjához, miközben bár ne kellett volna ennek leglényegi pontjának lenni, és amiről te is folyamatosan beszélsz, és amelyhez azért nem viszonyul a pandémia, mert a pandémia nem bír érzelmekkel, az pedig nem más, mint a kommunikáció. Tehát, hogy egyébként, ha erről nem így beszéltek volna, mert ugye mi beszélgetünk, és nem kommunikálunk, akkor vajon ennek az egésznek a megítélésed, az életünk számtalan egy év a megítélése, hogy Alakulna, az a trolibus esete, hiszen hogyha a nagymamámnak kerekelet volna, de ez nem kizárólag a pandémiára vonatkozik, de a pandémiára kivált kép, és erről most is jelen időben beszélhetünk. Abszolút igen, hiszen mondjuk itt, amikor még a, az adatok, ugye a számadatok szerencsére még nem olyan magasok, azért nagyon fontos adatok, azért nem kerülnek nyilvánosságra. Például az oltás hogy a jelenleg a kórházban lévők közül, a lélegeztetőgépen lévők közül hányan vannak olyan, akik nem oltottak, hányan vannak olyan, akik egy oltást, két oltást fölvettek, vagy akik esetleg két vagy három oltást is fölvettek, azok milyen oltást vettek föl, hiszen ezeket a statisztikai adatokat mondjuk a szervek közölték, ezeket a statisztikai adatokat máshonnan is lehetett ugye, összeszedni, de Magyarországon, Valahogy erről egyáltalán nincs szó, megvannak, akik számadtok, ennyien vannak kórházban, ennyien lélegeztetőképpen, ennyi embert veszítettünk el, de hogy innentől kezdve, ugye itt az oltásnak ebben milyen szerepe lehet, és azt gondolom, hogy az oltási bizonytalanság, mert azért valljuk bőszintén, itt az első oltások felvétel azért az az első ö, ö, néhány héthez képest nem az, hogy szágult, hanem tulajdonképpen szammok gyakorlatilag ez megint csak egy olyan kommunikációs történet lenne, ami esetleg rá tudna arra világítani, arra, hogy igenis emberek, hát ha fel az oltás. hogyha megnézzük ugye, az oltásoknak a hatásosságát, akkor egyiknél sincsen odaíró, hogy száz Egyik oltás nem tudja garantálni azt, hogy gyakorlatilag száz ig biztonsággal megóz bennünket a betegségtől. Tehát itt a számarányok, amiket mondjuk innen-onnan az ember kollégáival való kommunikáció során egyértelműen azt mutatják, hogy nem oltottak, sokkal-sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve jelen szituációban, mint azok, ugye, akik fölvették az oltást. Épp ebből az interjúból az ember azt gondolja, hogy ez az exhibicionista Zahár már mindent elárult magáról, de lehetséges, hogy nem nézte meg az összes megnyilvánulásodat. Ezt a politikai múltadra valamire emlékeztem, de azt, amiről van benne szó, a politikával való kokettálásod azon a szinten, ahogy volt, és nyilvánvalóan, majd visszatérünk a beszélgetés fővonalához, és nem véletlen térek le onnan, az ifjúkori botlás, vagy, vagy a világjavító szándék, vagy minek volt az összefüggő? Nem. Alapvetően azt gondolom, hogy az ifjúkori lelkesedés ennek volt a része, amire aztán az ember egy idő után rájön, hogy ez a világ, ez tulajdonképpen neki való, ilyen orvos vagyok, és nem akarok ilyen, ilyen szinten politizálni. Ettől az embernek ugye még természetesen megvan a véleménye, bizonyos dolgokról, de azt, hogy ezt mondjuk ott egy, egy ülésteremben próbálja meg ezt többen játszani, az nem szól, ez azért nagyon-nagyon sok idő és energia, és én ennél sokkal, sokkal szívesebben állok a betegágy mellett ülök a mentőautón, mint hogy ilyen dolgokkal töltöm az idő De mit mert... kezdesz azzal, hogy valójában a pandémia kezelése ma is politikai kérdés? Én alapvetően ez szomorú, mert a pandémia kezelése annak. De egyetértek az... a kijelentéssel? Ja, abszolút egyetértek, ennek egy egészségügyi szakmai kérdésnek kell lennie, és a politikának természetesen az lenne a feladata, hogy mondjuk azokat az igényeket, amelyek ilyenkor itt fölmerülnek, Azokat te valójában kielégísz. Hát ez nem mindig így működik. Valójában a, az a politika, ami ez ügyben megvalósul, már mint kommunikációs politika, az nagyjából arról szól, hogy én azt mondom meg neked zahár, amit én akarok, és te ugyan lehetsz kíváncsi, de én a te érdekedben nem beszélek ennél erről többet. Ezt nem tudom, hogy ez miért lenne az én érdekem alapvetően. Ezt én, én sem tudom, de ha visszakérdezel, ki akkor érdeke. nincs kitől visszakérdezni, illetve ha visszakérdezel, akkor nincs aki válaszolna. Világos szal ez. Ez azt gondolom, hogy a, a, a nyílt és őszinte ő, információ átadás, az mindenképpen fontos. Mert én akkor tudok valamiről dönteni, hogy fölvegyem az oltást, vagy nem. Ha rendelkezel, erről megfelelően mennyi Igen, de amikor közben anomáliákat nézni. is tapasztalsz, nevezünk csak egyet, és az az igazság, hogy az ember csak igazságtalan lehet, mert erről, amiről mi beszélünk, erről rendszer szinten kell beszélni. Ha kiragadsz egyet, akkor azt fogja mondani valaki, aki politikus, hogy lámfi alatt, te utazol ránk, hiszen egyébként erről is lehetne beszélni, ugye ez pontosan olyan, mint egy pulóver, megfogod egy szálát, és az egészet le lehet bontani, és aztán megint fel lehet építeni. De például, ami a vakcinának, most nem is a hatékonyságával, hanem egy bizonyos életkor feletti beadásával kapcsolatos, arra az ember nem talál magyarázatot. És ha talál magyarázatot, akkor azt gondolja, hogy jogi felelőse is kell, hogy legyen, hiszen Erdei Anna, az Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettese lesz majd holnap arról kérdezve, amit egyébként nyáron nyilatkozott, hogy avval kapcsolatban a kínaiaknak sem volt felmérése, sőt, azt így, mondták, van. hogy és ezzel együtt nálunk megtették, és ez volt valójában később aztán olyan dolgokra is árnyékot tudott vetni, ami egyébként ezzel nem volt összefüggésben, de egy olyan áldatlan politikai helyzet adódott, amely politikai helyzet olyan dolgokba is belefolyt, ami, tehát hogy egész egyszerűen volt ennek egy politikai szakszerűtlensége, amely azt sugalta, hogy ez egyébként egészségügyileg is Uh, így működik, holott uh, egész egyszerűen az hát egészségügy... Ez nem így működik, hát és hát erre... pont elmondta, hogy kínaiak 60 év fölött nem próbálták ezt a vakcinát. És Jó, csak ez a, ez a, a vég... veszélyhelyzetből adódik, hogy egy orvos nem lázadhat föl. Én azt gondolom, hogy ami, ami tulajdonképpen lehetőség volt, hát azt tulajdonképpen elmondtuk, de azért azt ne felejtsük el. De ebből a szempontból ugye az online világnak óriási nagy hatalma van, hogy a a negatív hírek, azok mindig sokkal jobban érdeklik az embereket, mint a pozitív hírek. Szóval, ha valaki leírta azt, hogy ő megkapta a második vagy a harmadik oltást, semmi baj, nem volt az éget a világon, és tök jól érzi magát, ez is senkit nem érdekel, ha valaki leírja, hogy ő két oltás után kórházba került és beteg, és mondjuk elég állapotban van, hát ez pillanatok alatt az ég szalad, ugye a, a, a, az online világban, és ebből az emberek következtetéseket vonnak le, mikor az olyan volt, hogy na, hát ez is megkapta a két oltást, aztán mégsem, mégsem segített rajta is is forházakért, és itt van lényege annak az őszinte kommunikációnak, ami azt gondolom, hogy alapvetően ilyen. Jó, de drága Zahár, ugye mégiscsak arról beszélgettünk, hogy én kérdeztem, hogy van-e miről beszélni, és úgy vonogattuk a vállunkat, mint hogyha ki tudná, és ma úgy fogjuk abba adni, hogy holnap nyugodtan folytathatnánk, aztán egész nap lehetne folytatni, mert ezért gondolj abba bele, hogy azzal a jelenséggel mit lehet kezdeni, S most nem a balabány védelmében mondom, mert én nem ismerem a bal és, és az, amiről ő beszél, azt én is megéltem. De amikor például arról beszélsz, hogy megvolt a megfelelő felszerelés, az nem egybevethető, de mégis ugyanannak a szférának a története, hogy ez a bizonyos Kásler által elrendelt rendkívüli gyorsaságú kórházkiürítés, eh, eh, azzal kapcsolatban ott akkor volt egy megfogalmazott vád, mely szerint ez milyen mértékben fog majd eh, az emberi életeknek, vagy azoknak a minőségébe beavatkozni, és nincs se Semmiféle kimutatás arról, hogy ez tényleg így volt, miközben egyébként a szó potenciális értelmében, liberális rádió és tévéműsorokban egyáltalán vannak még ilyenek, akasztani akartak, mondván, hogy aki ilyesmit elkövet, az mivel jár együtt, a Kórózs videó ennek az egyik eklatáns példája, amit sikerült Kórózs Lajosnak megúsznia, és közben az egész jelenség úgy vonult végig, hogy ha ma visszanézel, akkor Semmilyen adatot nem tapasztalsz azzal kapcsolatban, hogy annak egyébként volt-e értelme, utólag úgy tűnik, hogy nem, és hogy annak volt-e következménye, ma úgy tűnik nem. Másfelől meg azt mondják, hogy igen, de ezek egybevethetetlen adatok, legalábbis egy olyan ember számára, mint én, aki kívülálló. Alapvetően az, amit például látunk ezzel kapcsolatban, hogy azért az elmaradt műtétek, a várólisták azért jelentősen megnövekedtek. Szóval ez azért egy tényadat, ami egyértelmű, hiszen mondjuk csak az akut voltak engedélyezve csúnya magyarországa, és mondjuk az ilyen tervezett beavatkozások, és itt most gondolatunk akár csak egy, idézőbe, csak egy fém kivételre, egy baleseti műtét után, de a protézis műtétektől kezdve. Azért elég sok minden elmaradt, és ugye a várólisták kezükben megnevekedtek, ami persze előjelette azt, hogy amikor majd vége a rendszer ennek az egész dolognak, és ugye már fölszabadul, az ellátórendszer, akkor gyakorlatilag, hát ott is, ott is azért egy, egy fokozott megterhelésnek lesznek kitéve a dolgozók, hiszen ezeket valóban le kell dolgozni, ugye ezeket a várólistákat, és hát ez az egész mögött ott van az az ember, aki már szeretné azt a protézist, mert, mert szenved minden nap, mert az is fájdalmat okoz neki, hogy leügyjön, fölálljon, hogy egyáltalán egy lépést megtegyen. Hát ezek azért valamelyest mérhető adatok voltak ebből. Azt árult el nekem október 11 a hír, ha minden igazok, ok, az tegnap volt, mint egy 6000 halasztott műtétet és a várólistán nem szereplő, de halasztott diagnosztikai, valamint terápiás beavatkozást kell elvégezni. A cím az Kásler Miklós a várólisták csökkentéséről. Ez a 6000, ez sok vagy kevés? Hát ez egy relatív szám, de azt gondolom, hogy sok, hiszen itt, ha mondjuk gondolunk arra, hogy mondjuk egy MR-vizsgálat, akkor ez viszonylag egy rövidebb, már maga a vizsgálat mondjuk fél egy óra, de ha mondjuk gondolunk arra, hogy például műtétek, akkor itt azért ez egy sokkal hosszabb történetről van szó, hiszen maga a műtét az lehet, hogy csak akár egy órát vesz igénybe, de utána azért van egy műtét jelő. Mert ugye itt mindjárt, egy mindjárt ide is van írva, kell szépen drága. Zahair, hogy a várólisták terén, nem tudom mi ez, hogy a várólisták terén, tehát itt meg van fogalmazva, 2019-ig a svédországi várólistákkal volt azonos szinten a magyar, ezzel a legjobb tíz ország közé került Európában. Igaz, hogy ez 2019-es adat, de én sose gondoltam vala, hogy mi svédországgal vagyok egy szinten, hogy most mi a helyzet, arról nem írnak, hogy most egyébként most svédország az hol van és mi hol vagyunk. Hát alapvetően ez, ez, ez, ez a ködösítés és az a kommunikációs hiány, amivel amivel azt gondolom, hogy lehet találkozni itt az egész járványhelyzetben, itt akár az oltásról, akár, ahogy te mondtad, itt a várólistákról, a betegekről. Szóval itt, itt azt gondolom, hogy, hogy ezt azért mindenképpen, ezt, ezt a ködöt azért el kellene fújni, hiszen az őszinte kommunikáció az mindenképpen egy, egy fontos dolog lenne egy demokratikus országban. Azt áruld el nekem, hogy önmagában az a jelenség, amit az ember tapasztal, ahogy a magán szféra felé mozdul el az, aki egyébként fizetőképes keresletként meg tud jelenni ezen a piacon, annak a jelentőségét le lehet-e írni, vagy az nagyon kicsi, vagy most nagyon ugrálok? Nem, alapvetően azt gondolom, hogy nem olyan kicsi, hiszen azért van egy olyan fizetőképes kereslet a Magyarországon, amelyik meg tudja fizetni azt a, a 2,5 millió forintot egy protézis műtétért, egy kisebb beavatkozásért, persze, kevesebb pénzeket, de ez egy teljesen, teljesen hogy is mondjam, csak normális része képpen És ma már nekem tudnom kéne, embernek. miközben tudnom kéne, hogy aki ott operál, az operálna engem egyébként egy közkórházban, de ott nincsen, ott várólistára kell kerüljek. Valószínűleg ő, ugyanaz, a, ugyanaz az ember téged mondjuk 2022 márciusában operálna meg, hogyha a várólistára kerülné rá, így pedig akár mondjuk a a héten, vagy a jövő héten, És vajon az az egészségügynek a, a, a fejlettségét mutatja el, hogy közben ez az orvos miközben megoperál engem, most engem mondom, de közben nem rólam van szó, ebben az intézményben a vizsgálatokat abban a kórházban végzi el, ahol egyébként az operációt nem vállalja, és amelynek a költségei így aztán azt a közösséget érintik, amely közösség másfelől pedig nem vállal engem. Mikor most... Alapvetően azért ez nem feltétlenül így van, mert a jelentkezem egy magánegőségügyi de... intézményben ott mindenfajta kivizsgálást ugye, ami mondjuk egy beavatkozáshoz szükséges. Ebbeneket teljesen igazad van, de létrejön egy, létrejön egy ilyen, ilyen megállapodás, ebbeneket te teljesen, igazad van. teljesen igazad van, de mégis létrejön egy ilyen, hogy én itt megoperálom, de a, a, a költségek csökkentése érdekében e, ugyanakkor vállalom, hogy a másik helyen megteszem, Tehát, mert vállalom ennek a jogi ódiumát. Nem tudom, milyen igen. számban van ez az én környezetemben, a történetek alapvetően erről szólnak. Persze, hát igen, ez, ez így működik, hiszen valakinek mondhatják azt mondjuk egy, egy szakrendeléshez nézze, tudjuk venni a várólistára, és akkor az még hónap, 6-8 hónap, 1 év, illetve hát amennyiben nem úgy gondolja, hogy ezt, a, ezt ilyen és ilyen összegért, ilyen és ilyen intézményben ezt el tudjuk ugyanezt a balat végezni, és akkor a betegnek itt legalább van egy választási joga, illetve hát, hogy mi az, amit ő meg tud engedni tulajdonképpen saját magának, és ebből a szempontból ő kell, hogy döntsön elhúnyt 28 többségében idős-klónikus betegkétségtel ugrálok a tegnapi adatokat, mondom, 715 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 190 vannak lélegeztetőgépen, és 2046 új fertőzöttet igazoltak. Ez most már egyébként úgy megy, hogy egy hétvégén, tehát korábban naponta mondták, most ez ilyen ömlesztve megy, mondván, hogy akkor ezt ugye el lehet osztani hárommal, ha egyáltalán bármit el lehet osztani bármennyivel. E, maszkviselésről beszél a Magyar Tudományos Akad az elnöksége, maszkviselésről beszél Zaher Gábor, de ugyanakkor a nem létező operatív törzs létező emberei azt mondják, hogy semmilyen intézkedésre nincs szükség. Vesse ezt össze a stáci néni, és döntse el, hogy akkor mi a teendője, és akkor megint ott vagyunk, ahol a part szakad. Hát itt van az a történet, amikor azt gondolom, hogy itt elsősorban a szakmára kellene hallgatni, és nem a politikára, hiszen Ugye, most már ugye az NPA De a politika a miért őzen a más drága, Zahelyre, az, az Isten ágya, miért érdeke a politikának az, amit, amit közben a szal... Hol van a Merkel De most oké, okay, felejtsük el a fiát, Tényleg, hogy ho... miért nem kánonban beszélnek? Miért van két kánon? Hát alapvetően igen, ezt nem tudom neked megmondani. Erre alapvetően nem, tud, nem tudok válaszolni. Nézd, nagyon sok orvos nem nyilatkozik, nem nyilatkozhat. Egész ez egész mind rendszer. arról szól, Gábor, hogy egyébként termelni kell, mert egyébként az őszak csődbe megy, és valójában ö, mindenki szeret színházba járni, és senki se szereti azt, hogyha zárva vannak az éttermek. Miközben egy orvos azt mondja, igazad van, de közben ez a racionalitás. Ö, így van, én azt gondolom, hogy itt a kettő között kellene egy a egyensúlyt megtalálni, amivel ez az egész rendszer tulajdonképpen. És miért nem szépen. keresi ez a rendszer ezt a középutat? Vagy miért keresi hát... és nem találja? Azt gondolom, hogy én, én a rendszernek az egészségügyi oldalán vagyok, aki nem lát bele a másik oldalba, és ezt azt gondolom, ők tudnak leginkább megfogalmazni, hogy, hogy, hogy a másik oldal én nem próbál megközelíteni a szakmához. Mekkora probléma ez? Akkor a vírus járvány, vagy önmagában -e, Nem, ez a hogy... kettő, ami most van. De hát ez már hónapok óta, vagy illetve hát a járvány kezdete óta, ez, ez tulajdonképpen... Jó, csak alatt, most a negyedik hullámnak itt, itt a szélén, vagy a nem tudom hol, most fontos, hogy fontos talán dolgokról beszélteti a fiala a Zahert? Én azt gondolom, hogy például itt ha viselésről beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos dolog lenni, és ezért sok ember, relatíve sok ember már ezt önként felvállalja, akár ha megnézed a, a, a buszokon, villamosokon, vagy akár... Ő, különböző boltokba betérő az emberek azért felrakják a maszkot. Jó, nem olyan nagy százalékban szerintem ez olyan 5-10 százalék között van valahol, de önmagába véve ez, ez arról szól, hogy az emberek időződő saját maguk is kezdenek észhez térni, és rájönnek arra, hogy azért itt azért nem egy egyszerű helyzettel állunk szemben. Nagyjából három, valószínűleg valamivel több mint három millió ember nincs beoltva, vagy ezek közül kik azok, akik egyébként se lehetnek beoltva, az 5 és 12 évesek be lehetnek oltva, vagy azok még nem? Ők még nem, hiszen alapvetően ugye a pfizer hogy vagy a Modernának a vizsgálatai azok meg ezzel kapcsolatban nem zárultak le, de ezek nagyon rövid időn belül letárulnak, sőt hogy a Modernának van olyan vizsgálata, amelyik a fél évnél idősebb csecsemők beoltását is már tulajdonképpen lehetővé tenni, hiszen egy immunitás vagy legalábbis egy magas átoltottsági százalékot, az csak akkor lehetne elérni, hogyha mondjuk ők is hozhatóak ennének nem beszélve arról, hogy azért és ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor azt nézzük, hogy átoltottság, akkor itt tényleg fantasztikus eredmények vannak már a Portugália, Norvégia, Olaszország, Nagy-Britannia, de vannak olyan országok, Például mondjuk Afganisztán, ahol a felnőtt lakosságnak a 2 3 százaléka van beoltva, és ugye az új variánsok általában ott fognak keletkezni, ahol nagyon alacsony az átoltottság, és itt a földre talán úgy kellene tekinteni globálisan, mint egy nagy falura, hogy ott igenis legyen meg az általános átoltottság, mert lehet, hogy fog keletkezni, vagy keletkezhet egy új variáns, amelyik aztán gyakorlatilag jelenleg ki tudja cselezni mondjuk akár az oltóanyagokat is, és innentől kezdve azt gondolom, hogy az érdeke mondjuk a fejlett országoknak is, hogy a fejlődő országokban is relatívan magas átoltottságot lehessen elérni. Te, Zahár Gábor, te érted az oltás elleneseket? Nem. Megmondom őszintén, nem. És én mindig megszoktam kérdezni a betegektől, hiszen mondjuk, amikor most bekerül egy beteg a kórházba, és mondjuk nem kell, hogy ez mit töm, kapcsolatban legyen a koronavírus, amit tudom én, kifordult a bokája. Hogy akkor hogy áll az oltással, és akkor, akkor, akkor megkérdezem. Gonosz módon megszoktam kérdezni, hogy ha azt mondja, hogy ő nem vette fel az oltást, hogy miért. Megmondom, őszintén, még racionális választ nem kaptam rá. Egyszer. És gondoltad volna azt még a történet elején, hogy ilyen jelenlegi oltás ellenesség lesz? Én azt gondolom, hogy, hogy talán nem, de önmagában véve ez is szerintem a kommunikációnak a hiánya hogy nem, nem, nem beszélünk őszintén ezekről a dolgokról, mit okoz, mit nem okoz, okozhat-e valamit. Vannak -e ezzel kapcsolatban kétségeink, és igenis nincs száz százalékos Jó döntés az, hogy az oltás nem kötelező? Én azt gondolom, hogy a kötelező oltás az elég komoly, ö, ö, hogy is mondjam csak ellenlépéseket váltott volna ki az emberekből, és pontosan itt jön be megint ugye az AgitProb tevékenység, hogy itt a régi idők nyelvözetéről... De hogyha te most egy ilyen mérleget előny el, előnyhaszon, vagy előny hátrány szintjén, akkor azt mondod, hogy a kötelező oltás nagyobb hátrányjal jár, tartósan rövid ideig megfelelő rész aláhúzandó, mint az előny? Én azt gondolom, hogy talán igen. Talán igen, de éppen ezért kellene nyíltani, és szintén kommunikálni, hogy az emberek önként jöjjenek arra, hogy az oltásnak jelenleg nincsen alternatívája. Miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy a magyar egészségügy leterheltsége ismét olyanná válhat, ami a működésképesség határára víz. Arról beszélünk, hogy hány ember életét kockáztatjuk. Mind a kettőről beszélünk, vagy egy harmadikról beszélünk? Nem, mind a amelyet... kettőről beszélünk igazándiból, hiszen ugye a, a negyedik hullámnak a hegyét akkor lehetne, sőt, lejebb nyomni, hogyha mondjuk az átoltottságunk között az emelkedő tendenciát mutatna legalább olyan intenzitással, mint hogy az oltási hullámnak az elején, és tényleg elérnénk azt, hogy mondjuk Magyarország lakosságának mondjuk a 80-85 a be van oltva. Mit kéne ez tenni? Kommunikálni nyíltan, elmondani emberek, az oltás, miről szól az oltás. Igen, az oltásnak lehet megszülni. Ha téged de... valaki ma megkérne, hogy írjál el három oldalt, hogy terről te mit gondolsz, akkor tudnál olyasmit mondani, amit eddig még nem próbáltak ki, és ami merőben új, vagy csak létező csatornákat tisztítana? Én azt gondolom, hogy létező csatornákat kell tisztítani, hiszen az oltásokról nagyon sokat tudunk. Már nagyon sokat tudunk ezeknek az előnyeiről. Tudjuk azt, hogy vannak oltások, amelyeknek vannak bizonyos hátrányai is. De magába véve azt gondolom, hogy ezeket leírni és a számokat mellé tenni, a kórházban lévő betegeknek a, az oltottsági arányait megmutatni az embereknek, ez megint nagyon tovább. És hozzáját, azt gondolom, látod, hogy... vagy azt tapasztalod, vagy azt gondolod, hogy mindazok, akik egyébként ma stabil oltás ellenesnek tűnnek, e tekintetben elbizonytaladni, odni is tudnának? Igen, el tudnának, hiszen ezt magam is tapasztaltam, és például a legutóbbi, sürgősségi osztály szolgálatom kapcsán, és erre megmondom, hogy szintén hogy hülye az de büszke vagyok. De például három embert tudtam temélyesen átkísérni az oltópontra, hogy vegyék fel az oltást, akiket di voltás ellen, ellenesek voltak, pontosabban nem ellenesek voltak, hanem nem oltatták be magukat. És azt gondolom, hogy szinte már személyes. Egy, egy per egyes agitációról kellene tulajdonképpen beszélni. Ugye te összeférhetetlenségedről számos uh, plegyka kering, de épp a Balaványféle interjúból derül ki, hogy itt a hatvani kórházban hány olyan emberrel dolgozol együtt belétve a főnökséget, akik, akik valamikor neked voltak a beosztotjaid. Annak idején, amikor a hatvani kórházban kötöttél ki, akkor miért pont a 60 kórházban kötöttél ki a honét? Részben azért kórházban... az... Mert az egyik beosztottam, ugye és nevén is nevezem, sajnán Jákos barátomat, ő lett ott az osztályvezető főorvos, aki fölívott telefonon, és azt mondta, hogy te főnök szával a palacsintába tudsz jönni. Mondom, persze. Mondom, holnap, rendben van. És azóta ott dolgozom, és nagyon szeretek ott dolgozni. Lett volna akkor annak más alternatívája, vagy ez egy értelmetlen kérdés? Már hogy érted ezt? Hogyha nem ott, tehát hogy, hogy a, a, a, a Honvéd kórház után hova helyezkedzel? Ő sok felé hívtak, akár vezetőnek is, de egyikre sem mondtam igent. álkosnak annak igen mondtam természetes, hiszen részben egy jó szakma és egy jó baráti kapcsolatom is fűz hozzá. Köszönöm a állást Most aludni Köszönöm fogsz, hogy mi csinálsz? Nem, de hogy is nekiállok dolgozni, aztán utána majd megyek. Ebben megyek az tovább. esetben mit jelent a munka? Ő, most éppen igazságügyi szakértést fog jelenteni. Nem mutatkozó. Nem bizony. Szép jó. Köszönöm. Szia. Szavad. Szia. Zsaiel Gábor, hallottak? Hello. Fiaja énos, keresem? Jó van, mert most fejből hívtalak téged, és néha emlékszem a számodra, néha összetévestelek mással, és akkor ki tudja, elkezdek veled beszélgetni, miközben nem is te vagy. Na hát, az milyen érdekes lehetne. Én már egy számot se tudok a régiek közül, pedig régen tudtam, szeg szegény rúvgyuri számát találni. Éppen, éppen tegnap emlegettem. Beszélgetésben felmerült ma olyan döcögősen alakult a műsor, de ez már nem a döcögős része. Hogy az előválasztásra való pénzt ki hogy adta össze? Mennyiben van benne közpénz a szó hagyományos értelmében, mennyiben nincs? Hát én úgy tudom, hogy a, a, amennyiben a pártok által beadott pénzek, közpénzek, és hát persze azok. Igen, azok. Hiszen, a, a, ugye állami támogatásból működnek a pártok, hogy legalábbis egy részük a bevételeiknek. E, ilyen értelemben van benne közpénz, hiszen a megállapodás szerint a pártok egyelő arányba vettek részt uh -huh. az előválasztás technikai lebonyolításában, tehát nem magában, a, mert az, hogy mennyit költött a kampányra, ugye, hát ez nyilván az ő dolga, meg az, hogy más külön kérdés, hogy honnan és mennyit. És mennyit adtak bele a pártok? Hát én ezt nem tudom neked megmondani, nem, vagy nem voltam szerencsére ennyire benne ebben a dologban. Úgy tudom, hogy a vége 130, és 30 körül jött össze ilyen civil támogatás, tehát akkor 100 körül a pártok ezek szerint. De ez azt jelenti, hogy abban csak pak minden benne van, a szolgáltatás, a, a számítógép háttér, az emberek, bár De... lehet, hogy az emberek ingyen vannak. Az emberek azok 90%-ban ingyen voltak, vagy vannak szegények, mert most is sokan sok ezren dolgoznak ezen a projekten, ami szerintem az egyik legnagyobb erénye ennek a dolognak, hogy kialakul, ha el nem rontják egy olyan hálózat, egy olyan civil lelkes hálózat, amit aztán akár majd a tavaszi választásokon is mondjuk a szavazatok ellenőrzésénél lehet használni, és ez egy óriási erény, előnye ennek az egész történetnek. De, de az eredeti költségvetés volt ennyi, nem tudom, hogy ugye volt idő, emlékszem, én is hozzám is elérkeztek ilyen kérések, tettem is valamennyire eleget, amennyire tehettem ez ügyben, hogy, hogy a, pont azért, mert hogy ilyen nehézé vált az első forduló, hosszabb lett, ugye voltak ezek a csúszások, kellett új Erőforrásokat, technikait is, meg minden egyebet infrastruktúrát előállítani. Le, lehet, hogy ez egy kicsit több a végén. Még egyszer mondom, én itt hagytam abba, hogy volt egy ilyen összeg, ami nagyjából így jött össze. Nagy, nem hiszem, hogy sokkal több lett volna, ez is nagyon sok pénz azért, ha belegondolsz, mert azért itt nem a, hogy mondjam, a korlátlan erőforrokkal rendelkező pártokról Ugye van ez az, más az más egyenlő pár pályák, pár. egyenlő esélyek, hogy ez a Sándor Györgyféle történet, fiam ja. kerékpárral megyek hogy azt nem kellett volna szabályozni, hogy a kampányköltségek hogy alakulnak? Hát azt, én azt gondolom, hogy talán nem, mert ebben lehetnek nagyon különböző elkötelezettségek és ennek nem kell akadályt vetni, de talán én azt megtettem volna, ha engem kérdeznek, ezügyben nem kérdeztek, hogy valamilyen transzparencia elemet beépítettem volna én, a rendszerbe, a hogy rendőr nyilván... Igen, tehát az, hogy, hogy mennyit szerintem ebben lehet, hiszen valaki mondhatja azt, hogy neki ez olyan fontos, hogy rá? a itt család nem, itt arról, De Gábor, nem fogunk eljutni oda, hogy miközben a Fidesz hoztatjuk, mi ugyanazokkal a módszerekkel élünk, mármint ezt a miti, ez most nyilvánvalóan nem konkrétan magamról beszélek. Hiszen amikor a Fideszről van szó, akkor arról van szó, hogy a Fidesz olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, és közben olyan pénzeket is felhasznál, tudom, amit két dolog egyszerre van, ami érdemben befolyásolhatja a választás eredményét, mondván, hogy propagandára olyan mennyiségű pénze van, amely érdemben megkülönbözteti az ellenzéktől, amelynek nincs ennyi. Ugyanez nem vonatkozhat-e az előválasztáson induló pártok különböző anyagi lehetőségeiből adódó következményekre? Szerintem kell, hogy vonatkozon, és még mindig vonatkozhat. Tehát szerintem azt kimondani, akár most is, hogy elvárja az előválasztásban résztvevők mindegyike a többiektől, hogy utólagosan, még ha ez nem is volt feltétel, számoljanak el, hogy mennyit és miben költöttek. Erre annak idején egyébként emlékeim szerint nekünk a parlamentben, Boldogult ezt, sdsz volt javaslatunk is, hogy ez ne egy önbevallás legyen, hanem valamiféle becslés, tehát ugye szakemberek meg tudják azt mondani, hogy egy kampány mennyibe kerül, ennek pontosan megvannak a kritériumai, a költségvetési elemei, és az is támogatás mondjuk, ha valaki ingyen kap egy buszt, egy kis buszt Hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy fontos lenne akár most is ennek a, az elérése, hogy akik... Itt részt vettek ezen azok maguk számára, hiszen szinte mindegyik jelölt elmondta a transzparenciát, az átláthatóságot, a korrupciómentességet, nem szinte, hanem szerintem mindegyik, aki indult a választáson. Nem tudom, Tócsaba mennyire mondta, de lehet, hogy még ő is. Úgyhogy, és talán őt láttuk a leginkább transzparensen, ugye, mert ő kiterítette elénk hadházi ákos. Tehát, hogy, hogy szerintem az a részszeretben volt az induláskor, hogy vagyonnyilatkozat, hogy alá kell írni a fedhetetlenséget, ezek jelentős előrelépések szerintem. Az azonban egy lépés itt elmaradt ebbe a történetbe, szerintem még lehetne rögzíteni. Nem hiszem, hogy bárki azt merné mondani, hogy ő ennek nem tesz eleget most így utólag. Igen, ezzel a Tóth Csabával való példálózás, ez sok szempontból egy ilyen wishful thinking, mert közben ennek a jogi relevanciája nincsen meg, és így aztán egy ilyen nagyon sajátos tervék, erre csak azért szeretném felhívni a figyelmedet, de különös arra, hogy ugye az ezzel kapcsolatos ismereteim viszonylag bővek, de hogy visszatérve a fő sodorhoz amikor veled beszélgetek, akkor igyekszem a személyes élményeimet vagy a személyes benyomásomat háttérbe szorítani, mert most nem az a dolog lényege, hogy én mit látok. Én eh, majd elmondom, de a dolog lényege az, hogy a Republikon felmérése és a Median felmérése is fokozódó aktivitást mutat, eh, ami mindenféleképpen pozitívum. Maradjunk eh, a Republikon Intézetnek a felméréséről. Ez egy telefonos adatfelvétel volt ezer válaszolóval. A hibahatár ez a plusz-minusz 3,2 az micsoda, Gábor? Hát az azt jelenti, hogy a, a ekkora biztonsággal bírnak ezek az adatok, tehát nyugodtan lehet a, a véletlen. Tehát ha az, hogy kit kérdezzünk meg, ki arra a kérdésre, ez torz, torz lehet, hiszen fölhív a, a kérdező biztos 2000 embert, ebből ezer válaszol az ezerből az, hogy mennyi éppen az ilyen vagy olyan beállítódása. A statisztika szerint ez a nagyszámok törvény alapján kiszűrhető, de a napi véletlenek természetesen nem szűrhetőek. ki. Ez a három és fél százalék körüli bizonytalaságban azt jelenti, hogyha valaki, mondjuk a Fidesz ebben a kutatásban 44 az lehet akár 47 is, de 42 is, okay. vagy 41 is. Az, az adatfelvétel sem. ideje pedig 2021 október 1-4. Azt áruld el nekem, Gábor, hogy minden nap iszonyatos mennyiségű dolog történik, hihetetlen jelentőséget tulajdonítunk neki, majd következő nap még fontosabb dolgok történnek. Az előző napi eseményekről azt gondoljuk, hogy hát azok fasorban nincsenek azzal, ami kedden történt, ami hétfőhöz képest van. Aztán jön a szerda, ami hát kenterbe veri a keddet, de ezt most nem folytatom. Miközben én vagy te sok szempontból így élünk, hiszen én, ha nem élem meg érzelmileg azt, amit csinálok, akkor szart se ér, amit csinálok. Biztos sokan vannak, úgy, amikor úgy gondolják, hogy is szart ér, hogyha egyébként érzelmileg involvált vagyok, de egyébként a hét... A, a, a, a válaszadók többsége, és nem a hétköznapi emberek, mert ebből a szempontból attól, mert én így élek, attól még én is hétköznapi ember vagyok, bár szeretném magamat szárnyas angyalnak látni. Ők hasonlóképp vannak. Ezt ugye alapvetően, ha röviden tudnék kérdezni, akkor úgy kérdezném, mekkora jelentősége van Hornúr annak, hogy első és negyedike között vették fel, és nem másodika és hatodika, vagy harmadika és hetedike, és így tovább, és így tovább között? Óriási jelentőség van, főleg most, amikor tényleg percenként, hogy te is mondod, az én érzelmi világom is hullámzik, ez aztán tényleg nem gondolom, De tényleg hogy ugyani, ugyanilyen mértékben hullámzik másokké? A, azt gondolom, hogy az ellenzéki szavazók égen. Tehát ez az egész oly mértékben felspanolódott ez a történet, és ez is lehet az oka a nagyon nagy különbségeknek. Ugye különböző időpontokban mérnek a közönyökutató cégek. Én mindig elszoktam mondani, politikusként is ezt gondoltam, most is ezt gondolom elemzőként, egy közvénykutatással is foglalkozó cég munkatársaként, hogy igazából ezek a kutatások tendenciákat mutatnak meg. Pillanatfelvételekben rosszak ezek a kutatások, hiszen éppen az akkor, abban a pillanatban, amikor felhívtam telefonon én azt a választót, ő hogy érezte, arra adnak egy képet. Nem arról, hogy mik a valódi, a hosszabb távú tendenciák. Tehát ami érdekes lehet, ha mondjuk 3-4 hónapon keresztül Csökken a Fidesz támogatottsága, és közben nő az ellenzék támogatottsága, az már egy tendencia. ha Egyik hónapban ez kettővel csökken, a másik hónapban háromban nő, hárommal nő, az nem tendencia, az a véletlen, illetve az a pillanatnyi dolog, hogy ma azt mondta Orbán Viktor, hogy hát megpróbálok akkor megvenni még egy társadalmi csoportot, erre... Úgy érzi, akit megpróbáltak megvenni, hogy ez jó lesz, de aztán másnap megnézi az inflációs adatokat, és azt mondja, hogy te jó Isten, hát nekem lehet, hogy adnak 3%-a, de azt mondták, hogy most ebben a hónapban 5% az infláció, és ha akkor hívnám föl, akkor mást mondana. Tehát veszélyes dolog a napi politikára következtetést levonni a közönkutatásból, még akkor is veszélyes, hogyha egyébként szerintem helyén valóan a politikusok persze használják ezeket a közönkutatási adatokat. Ennek egy furcsa változatát láttuk most éppen. Ugye innen a szomszédunkban, Ausztriában, hogy bele is lehet akár ebbe bukni, ha ez manipulált. Hát egyfelől, másfelől meg ugye ott van Csehország, és ugye ki tudja, hogy a Direkt 36 és társai mennyiben járta, járultak hozzá e, a babis e, sikertelenségéhez. Hát azért az, de abban azért, nem egy kicsit más dolog, hogy azért az. Itt sem a leleplezés ténye, hanem inkább a közénkutatások használata, amire után oh, ne, ne, szóval, ne amira, ezt, hogy... ez, ez nyilvánvaló, csak, csak azt mondom, hogy, hogy az utolsó pillanatokban is tud, milyen események tudnak zajlani, amelyek Én aztán uh, aztán megfordíthatnák tendenciákat. A pártválasztók és a teljes népesség közötti különbséget uh, leírnád nekem? Tehát ugye itt ja, két, a... két ábra van. Igen, a, a, a teljes népesség ugye az ezer emberből ilyen arányban. Tehát az, a az ezerből ből 340-en mondták magukat Fideszesnek. De ugye, ha azt néz, ugye ez a teljes népesség. Ha azt nézzük, hogy azokból, akik, válasz, akik pártot akarnak választani, ugye az már nem ezer, hanem csak mondjuk 700 valamennyi, 780, és ennek már egy nagyobb százaléka ez a 340. Tehát az a különbség, hogy a, a teljes népesség az tulajdonképpen az összes választó, ha egy választási szituációt feltételezek. Tehát ha Magyarországon 2022 áprilisában lesz 8,3 millió választó, ebből el fog menni 6,6 millió, akkor a tényleges eredmények a 6,6 millió alapján alakulnak ki, de a teljes népesség arányában. Tehát ugye az egyik a, a hányan vagyunk, a másik, akik válaszolni akarunk, tehát azt mondjuk, hogy részt veszünk egy ilyen választáson. Ennek, ennek következtében a teljes népesség egy kicsit pontosabb kép, abban az értelemben hogy az arányokat jobban megmutatja, a pártválasztók pedig a, a választási szituációhoz jobban hasonlító, hiszen azok, akik ténylegesen azt gondolják, hogy most vasárnap, ha most lennének a választások, elmennének, és, meg, és lenne pártválasztások is. Okay. Tehát nem csak, hogy elmennének, hanem tudják is, hogy kire szavaznának. A hülyék számára, mint én, a Republikon össze is foglalja a tanulságokat, és azt mondja az ötös pontban, hogy az előválasztás első fordulója sikeresen mobilizálta az ellenzéki tömböt. Amikor a számarányokat megmutatja nekem e tekintetben a Republikon, akkor azzal, hogy összeadja az egyes számokat, akkor egy olyan műveletet végez, amit egyébként a valóságban is meg lehet tenni? Azt gondolom, hogy, hogy tulajdonképpen 2018 óta meg lehet tenni, ezt én neked is már elmondtam, máshol is elszoktam, bocsánat. Én azt látom, hogy 2018 magasságában létrejött az ellenzéki szavazó Magyarországon, előbb, mint ahogy az ellenzéki pártok erre reflektáltak volna, a kikényszerítették vázi ezt az összefogást. Akár Dunai-város példája, akár Eger példája, és sovolhatom tovább a budapesti példákat, azt bizonyítják, hogy mondjuk Dunajvárosban háromszor tudott nyerni jobbikos jelölt, kétszer parlamenti választáson, egyszer polgármesterként, ugye, pedig Dunai-város senki nem gondolja egy jobbikos fészeknek, hanem inkább egy balos elkötelezettségű, beállítódású városnak, ez bizonyítják az azt megelőző választások szinte mindegyike, úgyhogy úgy tűnik, hogy a választó, az ellenzéki választó, ha elé állítanak egy közös jelöltet, aki mögé fölsorakozik mindenki, akkor ezt tudomásul veszi, elfogadja, sőt, még lelkesedni is tud érte. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez az összeadás elképzelhető. Éppen tegnap vitattuk ezt meg, és döntöttük úgy, hogy most a jövő hónaptól kezdve, miután meg lesz a második forduló is, meg fogjuk azt kérdezni, mert erre ez az igazán adektált választ hogy mi lenne, ha csak két lista lenne. Tehát ezt a kérdést is feltesszük, mert erre a kérdésre azt gondolom, ez az igaz És következett a válasz, két lista? Hát, hogyha az van, egy fidesz KDMP, és van egy elhelyzéki lista. Nem, ez Igen, igen, igen. És természetesen meg fogjuk kérdezni azt is, hogy mi van a Két meg mondjuk a Oké, okay, rendben, rendben, rendben van. Akkor azt kérdezem tőle, hogy telapit volt Oszkó Péter, és felmerült, hogy vajon a miniszterelnöki jelölt választás, vagy előszavazással kapcsolatos izébizé, és abban nehéz belekötni az izébizét, mindenki másképp érti, következtében, Történelmetlen, hogy nem lett volna elég az egyéni képviselői előtt a 106 választási körzetet, illetően lebonyolítani ezt a dolgot, vagy a kettő, vagy, vagy most ez jól hangzik, de nem lett volna jó? Én azt gondolom, hogy ami most történik, minden sokakkal ellentétben, én azt hiszem, hogy az jó. Egyfajta újragondolás lehetőségét tartalmazza, egyfajta komoly politikai, Vita, Jó, ide, ide térjünk vissza, mert, mert ebben, ebben lesznek közöttünk ellentétek, de akkor ugye nézzük az egyes pontokat. Azt mondja, hogy az első forduló sikeres volt, az ellenzék növelni tudta előnyét, szeptemberben stagnált a Fidesz támogatottsága, a pártválasztók körében gyengült a Fidesz, az ellenzék erősödött, a bizonytalannak aránya tovább csökkent. Az előválasztás első az a sībkeresen mobilizálta az ellenzéket, és aztán jön a fragmentáltság. Azt árulja el nekem, hogy miközben nő az, az ellenzék aránya, mekkora jelentősége van annak, és ha van, akkor az miben áll, hogy ezen belül az egyes pártok támogatottsága hogy alakul, miközben egyébként másra vonatkozásban pedig összeadódnak ezek a számok ugyanakkor létezik egy olyan levonat is, ahol ezek a számok külön vannak, és ezeknek az egyes pártok szempontjából jelentősége. Ezt a dihotó miatt hogy lehet egyébként felé jól érzékeltetni? Hát nézd, én szerintem jól látszik, hogy a, a, kik, a, a, a, a kik, kik vagy ki a nagy vesztese ennek az előválasztásnak, ugye a jobbikot látjuk. Hozzáteszem, hogy azért a, a jobbik 2021. január óta egy szinte példátlan erősödési folyamaton ment keresztül, tehát lényegében a 4-5 százalékról visszament a 15-16 százalékos tartományban, tehát visszaerősödött majdnem a 2018-as választási eredményéig, és ez Jakab Péter munkájának mindenképpen komoly elismerése, tehát az, hogy a Jobbikkal úgy kalkuláltunk, az előválasztás során is, mint a meghatározó szereplői ennek a dolognak, ez azért mindenképpen a Jakab nevéhez kötődik. Ezzel együtt is azért az, ezek a belső eredmények az bizonyítják, hogy a jobbiknak a, a, a taktikai a lépései, amik lehet, hogy a egyéni körzetekben működőképesek voltak, ez majd csak 2022. áprilisában derül ki, uh, ugyanakkor itt és most rövid távon a jobbik számára, Vesztességet jelentettek. hiszen a szavazói, ahogy ezt Jakab eredményen is láttuk, nem követték Jakab Pétert, vagy nem teljes mértékben követték. Ugyanakkor az is látszik, hogy Gyurcsány pártja, a DK, megerősödve került ki ebből az egész előválasztási folyamatból. Ez szerintem részben annak a köszönhető, hogy a taktikai terepen jól mozogtak, jó alkukat kötöttek, jelentős eredményeket tudtak elérni az egyéni körzetekben, aminek van hatása, részben pedig Dovreszkára egy következetesen működő, jelenlévő és most is talpan lévő jelöltjük. Um... Ugye ebben már az arányok nem fognak változni, e, ugyanakkor azt lehet-e látni, hogy az előválasztás utolsó periódusa, ami most zajlik, az vajon befolyásolja, és ha igen, hogyan a 2022-es részvételt? Vagy addig rá elfelejtik az emberek az egészet? Hát, szerintem nem felejtik el, pont azért, mert az előválasztása a, az élményt adta meg, adja meg a, az ellenzéki oldalnak, hogy hogy, hogy, lehet, hogy van értelme, lehet győzni. Én személyesen láttam minden nehézség és elkeserezétség ellenére nem egy győztes ellenzéki politikust, aki mintha máshogy közlekedne, másképp beszél. És a választói oldalon is ezt látom, mintha visszatért volna a remény az ellenzéki oldalon, megint a saját közösségi felületeljével látom, eddig más se hallottam, mint azt, hogy minden reménytelen, hogyan vége örökre be van ágyazva Orbán Viktor, itt már kirobbantani se lehet. Most meg azon folyik a vita, hogy ki a jobb jelölt, ki tudja legyőzni, és melyik a biztosabb tipp a kettő közül. Tehát én azt gondolom, hogy ezt már nem lehet elvenni a 2006 óta, hogy mondjam, győzelem tudattal egyáltalán nem rendelkező, hiszen utoljára 2006-ban nyert ellen, a ma ellenzéki oldalon lévő politikai erő választást. Most a polgármesterekről nem beszélek, vagy arra a néhány egyéni körzetről elnézéstőlük, de mondjuk így összességében országos szinten létezően. Tehát én ezt, ezt azt gondolom, hogy kitart 2022 tavaszáig, mint ahogy az is kitart, hogy ez a, Újraépítés a hálózatoknak, hogy oda mentek ezek a jelöltek, és megszólították még egy kis faluban is az embereket, hogy itt vagyunk, megválaszthattok, gyertek el, hallgassatok meg, gyertek velünk beszélgetni, mi is vagyunk, nem csak a Fidesz van nektek. Ezek olyan jelentőségű lépések, amik szerintem nem söpör el az idő, itt lesznek velünk. Igen, tavaly. ebben nem büjtetkozom veled, de minthogyha az ezzel kapcsolatos mondandó itt bizonyos szempontból véget is érne. És a múlt heti márkizai beszélgetésre utalnék, amit én folytattam, ami, ami ugyan expressis Verbis nem mondta ki, az én kérdésemben benne volt a válasz, nem ilyen volt. De azért odáítottunk el, hogy itt most a dolog az, hogy döntsük meg a Fidesz, hogy utána mi lesz, hát utána majd lesz valami. És ugyanakkor itt már nem a, a, a, a, az előválasztással kapcsolatban, hanem a politológussal beszélgetve, vagy egy politikához értő emberrel beszélgetve felvetődik a kérdés, hogy ez egyébként mennyire szerencsés, miközben kétségtelen nagyon nagy dolog, hogy az ember otthagyja a szülői házat, és aztán olyan még sohasem volt, hogy ne legyen valahogy, de azért az ember, nem minden példa jó, ennél valamivel többet remél, és most éppen úgy tűnik, hogy azért a látó határ kicsit közelebbre került, mint ahogy az ember azt remélni szerette. Jó, hát a, a, én a, sajnos nem hallgattam még meg, meg akarom ezt a beszélgetéset Márkizajjal, mert engem is érdekel a Márkizaj csoda oka, tehát kíváncsi vagyok, most szerintem ezekből lehet megfejteni akár a te veled hosszabb beszélgetés, akár a partizános, tehát ez ilyen kicsit hosszabb, nem nyilatkozott, kinyilatkoztatásszerű beszélgetésekből, hogy mi a Márkizaj titka, és engem ez nagyon izgat személyesen, nem mint politikai elemzőként is, de egyébként is izgat a dolog. De, de a kérdésedre válaszolva, én azt gondolom, hogy, hogy azért ez az ellenzéki oldal, ez a hat párt mondott arról valamit, hogy mit akar. Az egy külön kérdés, hogy márkizaj amennyiben ő lesz a végén a jelölt, hát mennyire tud és akar ehhez alkalmazkodni hát a beneket igazad van, igazad van. Csak azt gondolom, hogy Márki Zaj, és lehet, hogy ő ezt, ezt még magában nem tudom mennyire tisztázta, de azért abban a helyzetben lesz, hogy ő valaho, valahova beszállt. Ő nem a semmiből jött, ugyan ő gondolhatja magáról, hogy ő a semmiből jött, de azért ő egy hatpárti hosszú időn keresztül megszülető, kiszenvedett megállapodás részeként, ennek a megállapodásnak a feltételit fogadva lépett be ebbe a történetbe, és ennek a hatmártnak volt, van egy, hogy mondjam, politikai értelemben értelmezhető, létező társadalomképe, hogy ez konkrétumok vitathatóak, és vannak benne ellentmondásos elemek, de összességében meghatározó jelentőségű társadalmi mozgások vonatkozásában, adórendszerben, társadalmi igazságosságban, szociális ellátásügyekben, oktatásügyben, egészségügyben létező programok vannak, hát csak mellesleg mondjuk az oktatási programjukat, amiket felvállaltak, azt egy civil szervezetek szövetsége hozta létre még 2018-ban ez az, amit fölvállaltak, ugyanígy, az egészségügyre vonatkozó reformokban is egy civilák által létrehozott közös program alapot vettek maguk számára a kiinduló pontnak. Tehát azért ezek vannak, és már kizajt sok mindennek gondolom, de buta embernek egy kicsit sem. tehát azt feltételezem róla, hogy ő tudja, hogy ő ebbe szállt be, és ennek amibe beszállt, vannak keretfeltételei. Ő nem a semmiben lesz, ha mondjuk ő lesz a miniszterelnök jelölt, vagy miniszterelnök, hanem mögötte ott lesz az a ö, öt frakció, majd hat, majd meglátjuk, mert ezt nem világos előttem se, hogy hány, de valamennyi frakció, vagy akár szövetségek, amelyek politikai értelemben meghatározzák az ő mozgásterét. Igen. ennek gyönyör... megfelelően... Ja, bocsánat, jó? Nem, csak ennek megfelelően azt gondolom, hogy azért lehet tudni nagyjából, hogyha az ellenzék győzne már vagy Dobrevvel. Mi, mi, mi, mi történne Magyarországon, ez nagyjából látszik. Hát, az nagyon érdekes, ahogy ennek az optikája alakul, tudod, hogy rázumból az ember, aztán távolodik, és, és ugye egyfelől ott van az a wishful thinking, ott van az a vágy, hogy legyen vége ennek a világnak. Ne így alakuljanak az események. Másfelől pedig ott van az, hogy milyen áron. Benne van az, hogy mit képzelünk bele. Tehát, kataklizmáról beszélnek. Arról beszélnek emberek, hogy ez a politika, miközben valami mellett úgy állnak ki ami egy Shakespeare drámát ennyi halott, még soha nem feküdt egyszerre a politika színpadán békeidőben, mint most. És azt mondják csillogó szemmel emberek hogy hát ez a politika, édeseim, hajrá! És közben nem veszik észre, hogy maguk is kissel közlekednek, mártják bele másba, miközben ő beléjük is belemártják, csak miután ugye ez nem egy olyan kés, amely életet olt ki, hanem lelkeket tesz tönkre, ennek következtében én csak döbbenten nézem, hogy az az értelmiség, és most már nem csak azokról beszélek, akik hozzám valamiért közel állnak, vagy referencia volt valamikor, valami olyan csillogó szemmel beszélnek Valamiről, ami maga a harmadik rihár tömegméretekben, hogy nem. Tehát konkrétan azt gondolom, mint a vízben, hogy itt valaki szembe közlekedik a forgalommal, nem egy, hanem mindenki. Tehát nyilvánvalóan, hogy én ebben kisebbségben vagyok, akkor én nekem ebben lehet igazam, de nagy valószínűséggel valamit rosszul látok. De amíg a keyfej János mikrofonja előttem lesz, és amíg emberek hallgatnak rám is, Ré... figyelj, a hallgatói aktivitás az a béka segge alatt, de ami a kejfejancsi utaltságát illeti a médiában is azon kívül, az a plafonom van. Tehát ami az én e, hiúságomat illeti, hogy engem valamilyen módon komolyan, engem a hátam mögött vesznek komolyan, és tudod, mintha komolyan vesznek a hátam mögött, az sokkal fontosabb, mint hogyha szemtől szemben nem vennének észre. De valamilyen egészen elképesztő azt, hogy ezt a, e, ezekről a hullahegyekről beszélnek lelkesen, és ez a hullahegy gyártás, ez napról napra fokozódik. Jó, de szerintem János ennek e, e, sajnos e, eljött az ideje. Tehát valamilyen módon ennek az ellenzéknek, ennek a töredezett sokféle, de mégis egyszerre, összeszerveződő ellenzéknek ezt a katakizmát, ezt végig kell járni. de ezt a katakizmát hát, ne nem, nem a... éli meg, tehát katakizmáról beszél, de közben nem éli meg. Hát nem, nem tudjuk, nem átunk be. közben nem él meg semmit. Fogalmával tisztában de van, a karácsony, ezt... karácsony biztos megért egy katardist ezzel a mostani történet. Nagyon jól beszélsz. Egészen kiválóan beszélsz, de sajnos ezt majd műsoron kívül kell, hogy elmeséljem. Mm. Függet, hogy Miller Lászlónak ez tetszik-e vagy sem. Amit el tudok mondani a nagy nyilvánosság előtt, az az, hogy amikor én Szegedi családdal nagyon sokat beszélgettem, interjút nem készítettem vele, az ő kataklizmáról beszélt a saját életét illetően, akkor én azt mondtam neki, hogy ez is nagyon sokat beszélgettünk, hogy négy szem közt, hogy lehet, hogy megélt ezt a kataklizmát, semmilyen nyoma nincs. Ser benne se, ahogy beszél. Ami a, úgy tűnik, mint, hogy amit a karácsony megélt, az azzal kapcsolatos kataklizmát sokkal jobban megélik hajdan volt és jelenlegi partnerei szövetségesei, mint ő. Először látom, a karácsony politikusnak, és először nézek rá döbbenten. Tehát azt követően, amit ő tett, azt követően úgy viselkedik, ami számomra összeegyeztethetetlen azzal, ami egyébként történt, ha érted. Érteni vélem, csak azt gondolom, hogy, hogy van úgy, hogy az ember azt gondolja, hogy a saját egyéni hogy mondom, jó érzése, komfortérzése, és itt tovább, és itt tovább, az kevésbé fontos, mint az az ügy, amit azt gondolja, hogy szolgálni. Hát lehet, a, lehetne igazat, hogyha közben a szövetségesei nem azt mondanák, hogy minden árulta őket, tekintettel arra, hogy egyáltalán nem lettek bebomba abba a döntésbe, amiben egyébként talán azért kellett volna őket bevonni, mert hogy az ő korábbi döntésük nélkül a volt, nem lehetett volna az, ami egyébként lett. Tehát ezért ez egy nagyon furcsa játék, részint a szavakkal, részint a valóság elemeivel. Szóval hát igen, én nem, nem, nem, nem tudom, ugye azt azért nyilván karácsony is fölmérte, hogy az egyébként alternatív, elősen zöld baloldali barátai, kollégái, ezt társai nem feltétlenül követik őt mindannyian lelkesen ebbe a, a történetben, közben. Hát, én őszintének látom. Micsodának, de micsodán ugye az MSP és a, a párbeszéd közös jelöltje volt, és arról egyáltalán nem tudunk, hogy a párbeszéd és az MSP bármilyen módon ebbe a döntésbe be lett volna vonva, függetlenül, hogy egyetértettek-e vele vagy sem. Ez pontosan az, mint amikor arról beszélünk, hogy Orbán Viktor maga eldönti, hogy ő-e a Fidesz vagy sem, itt pedig maga valaki eldönti, hogy ő mikor beszél egy párt nevében, és mikor nem, miközben a mögöttök lévő pártok azt mondják, hogy eredetleg nem erről volt szó. Ez egy nagy különbség azért, hogy itt a érintetteknek, tehát a választóknak van módjuk korrigálni. Mit? Hát például nem, nem úgy szavaznak, ahogy karácsony kérlek. Értem, hát most arról beszél, nagyon jól beszélsz, arról beszélünk, hogy ez egyik hatalmomban, a másik nem. Nagy szerencse. Hát arról beszélünk, hogy, hogy itt van egy olyan kontrollja ennek a dolognak, ami vagy megerősítést kap, vagy elbukik, tehát ezt meglátjuk, ez viszonylag hamar. Igen, csak ne felejtsd el, hogy ez az értékes, vagy ki tudja milyen ember, közben ölelkezik a madástéren valakivel, akinek úgy akarja átadni azt, ami egyébként addig ő volt, hogy közben megtagadja bizonyos szempontból azt, amit addig csinált, és közben ott a színpadon mégsem ezt látjuk. Tehát az egészben van valami ami ugye, valami, és annak az ellenkezője. Jó, hát azért hozzáteszem nekem, hogy ez a Karácsony Gergely az, aki 2013-ban már azt mondta, hogy a jobbikkal technikai koalíciót, nem ezzel a jobbikkal, hanem az akkori jobbikkal technikai koalíciót kell létesíteni, hogy Orbán csak így lehet legyőzni. Tehát ugye itt valódi, hogy mondjam, stratégiai, taktikai kérdések azok, amik az asztalon vannak, amik legitim részei a politikának, és azt is látni kell, hogy a politikában tényleg van egy-egy személynek, saját magának is meghatározó szerepe, jelentősége, karácsony ezzel a lehetőséggel. Igen, csak ért van olyan most. rendező, aki benne van a darabjában, és van olyan rendező, aki megmarad rendezőnek. Karácsony Gergely azon emberek közé tartozik, aki rendszeresen szerepel a saját, saját magá által rendezett filmekben és nem úgy viselkedik, mint ahogy egyébként a rendezői utasításokat leadja. Ez azért megzavarja az embert. Tehát mik mik miközben egyfelől kitalál valamit, annak a megvalósításában már nem remekel. És ez egy nagyon enyhe kifejezés. És ezzel zavarba hozza nemcsak a nézőket, hanem a partnereit is. Én nem azt mondom, hogy azok közé tartozom, akik ezt feltétlenül meg tudják fejteni. Azt látom, vagy azt hallom, hogy azért a, már nem is emlékszem, milyen nap volt meghozott döntése, tehát pénteken, vagy mikor volt ez, meghozott döntése előtt órákon keresztül egyeztetett az övéivel. Valószínűleg nem értettek egyet, tehát azt könnyen lehet tudom képzelni. Most csak az a kérdés, hogy kik az övé? Hát mondjuk az MSP párbeszéd. Az MSP erről nem tud. Hát, ez, jó, ez, hát az emberek, ez... akikkel én beszéltem a vezetők közül, tudod, hány embert tudom. szerettem volna megnyerni, hogy beszéljen, és kértek tőlem menekülútat, amit persze lehet kérni, csak hát a dolgokról akkor kell beszélni, a dolgokról tulajdonképpen mindig kell beszélni, csak van, részletesebben, van, amikor Hát igen, és most az a helyzet, hogy nyilván mindenki meg akarja várni már ezt Tudod, a Igaz, Igazán ez kinek lenne fontos, és őszintén kíváncsi vagyok, hogy azon kívül, hogy valami olyan gonosz maláckát játszik, hogy az valami elképesztő, kinek lenne fontos. Én, ha Orbán Viktor lennék, vagy én, ha Fidesz lennék. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a média hogyan viszonyul ehhez a közszolgálati média az természetesen érdekes, mert sok mindent mutat, hogy beszámol róla, vagy sem. De most bizonyos szempontból nem kevés ember, és nagyon sok ember mutat tükröt a hatalmon lévő pártnak. Mondhatom, hogy pártoknak, de most a KDNP-t elnézést valamilyen okból nem veszem észre. Um, lehetséges, hogy ez van, csak nem beszélnek róla Azért én elgondolkodnék Orbán Viktor helyében azon, hogy az, ami most zajlik, az miért is van, mit csináltam jól, mit csináltam rosszul? Biztos, hogy el is gondolkodik rajta. Én szerintem a, a történetnek az alakulása a Fideszt is meglepte, tehát nem csak az ellenzéki oldalt lepte meg ez a hirtelen fordulat, amit itt látunk, hanem a fidesz is, és nyilván Orbán Viktort maga, magát is nem szokott ő reflektálni eh, ellenzéki történetekre, és most azért odáig is elment, hogy még egy képet is közölt erről, egy szellemesnek gondolt egyébként nem szellemtelen képet eh, eh, ugye a nagy csata elmaradásáról, mármint hogy az Orbán karácsony csata elmaradásáról. Eh, tehát azt gondolom, hogy őket is foglalkoztatja ez a dolog, nem biztos, hogy abban az értelemben, ahogy te gondolod, hogy következtetéseket vagy tanulságokat vonnak le, inkább abban az értelemben, hogy milyen teendők vannak. Jó, jó voltak -e kiválasztva, ha mondjuk már nyer a gyurcsány stop, karácsony stop történet, működőképes-e, ha Dobrev nyer a, a gyurcsányozás, hiszen Dobrev esetében ugye ez bevagyon árazva, tehát ott az kevéssé látszik adhatós fegyvernek. Ezek mind olyan kérdések, amik felmerülnek, az, hogy hogy tartalmi, hogy mondjam, tanulságokat vonnának le. Én a Fidesz vagy Orbát nem látom már ilyenek, akik erre. Igen. Bármilyen Én, én, én sose adom, a... adom fel a reményt, és ugye én általában a struktúrát nézem, és a struktúránból adódóan egy sor dolog a figyelmemet. Tegnap egy nagyon tanulságos történetnek voltam a főtanúja, Márki Zai Péter, akit egyébként így kell ejteni, megkérdeztem tőle, tehát ível és nem jével beszélgetett Hont Andrással. És most anélkül, hogy bármi olyan mondanék, ami a szimpátiámról, vagy antipátiámról tenne a tanúbizonyságot, az hangzott el, hogy mi mindent kéne csinálni. És ott egy felsorolásba kezdett márkizai Péter, és egyebek között azt mondta Hont Andrásnak, hogy és frekvenciát kell adni a klubrádiónak. Némi hallgatás volt a másik oldalon, majd azt mondta Hont András, hogy de hát én egy olyan rádióban beszélek, és nem fejezte be a mondatot. A Márki Zai viszonylag gyorsan kapcsolt, és nagyon elegánsan viselkedett, tehát megpróbálta valahogy ezt a helyzetet menteni, Uh, ahhoz képest, ugye annak idején azt mondták, hogy az SDS egyebek között azért bukott meg, mert ugye magára rántotta a Tocsik ügyet, holott ilyen mértékben nem kellett volna magára rántani. Hont András volt az, aki egyébként feltétlen összefüggésbe hozta a Spirit FM frekvenciáját, a klubrádió frekvenciájával, holott nem azt mondta a Márki Zai, hogy vissza kell adni a frekvenciáját a klubrádiónak, hanem azt mondta, hogy frekvenciát kell neki adni, és rontva saját helyzetét mondta a Hont András, hogy de hát itt vannak lojalitási problémák, vagy lojalitási kérdés, és értse meg a Márki Zai, hogy ő ezen a területen kötve van, és én boldogan figyeltem azt a szituációt, amiben az élet kiosztotta azt, amit egyébként ebben a formában nem osztana ki, hogyha egyébként, aki erkölcsileg rossz helyzetben van, az saját magát áru, elárulva teremt egy olyan szituációt, amit, amivel eleve nem is számolt akkor, amikor a másikat felhívta a telefon. És ilyen történetből 12 egy tucat van. Tehát, amikor a harmadik liházra utaltam, akkor ilyen történek tucatjairól beszélek, és azt mondani, hogy végre politika, a Fidesz némileg elvette az emberek maradék józan is. tehát azért ezek valódi, abban az értelemben politika szerintem. Tehát én nem sok mindenben nem értek egyet Tamás Gáztárintossal <kül> már régóta, mert például nem gondolom magamat kommunistának, de de abban azért igaza van, hogy amit itt látunk, az egy valódi politikai verseny annak minden szépségével és borgalmasságával. De hát ezek nem szépségversenyek, amiket látunk. Hát azért értem én, amit mondasz, csak hát ugyanakkor pedig hát azért... Itt is egy politikai küzdelmet látunk, és nem lehet elvárni a szereplőktől, hogy makulátlanok legyenek. Abban, amit az elején, amit az elején beszéltünk, hogy tudni, hogy például átlátható legyen egy kampány, az igenis elvárható. De az, hogy ne használjanak adott esetben taktika, olyan taktikai eszközöket, amikről te vagy én, azt gondolok, hogy hát nem a legtisztességesebbek, azt szerintem bele kell, hogy férjen, hiszen addig, amíg ezek nem sértenek törvényt, addig ezek működőképesek és állalhatóak. Gondolkodom, hogy akarják-e beszélni a TGM-mel, én ebben nem értek vele egyet. Tehát, attól, mert csontokat törnek, attól ez még nem politika. Tehát, hogyha valaki azt élvezi, hogy most éppen hevesebb a játék, az nem azt jelenti, hogy az eddigi nem hevesebb játék nem lett volna politika. Szerintem itt megcsalja a szeme, és a hang, és a mozgásnak a hevessége egy olyan dologról győzi meg, ami megint csak valami optikai csalódás, de ez ebben már nem akarok bonyolult is, meg, meg egyáltalán. Jó. Na jó. Akkor hallgatlak tovább, jó? Oké. Okay. Uh... Jó, várj, szervez. Akarnak-e bármiről beszélgetni 9 percig, mert az 9 óra, hogy is most 9 óra 11 van, de tehát vagy egy perc múlva hagyom abba, vagy 9 óra 21-kor. Ha egy perc alatt befut egy telefon, akkor tovább folytatom, ha nem, akkor 9 óra, nem, ha balkó, akkor maradok, ha nem, akkor 9 óra 12 és 13 határán, még mielőtt 9 óra 13 lenne, mert az már nem 12, befejezem. Most 9 óra 11 van, 061, 712, 42. Nem az a foci, hogyha lerúgják az emberek egymást. Nem az a foci, hogyha pont csontok törnek. 061 712 42 először. 06 egy, 7, 12, 42 másodszor. 06 712, 42. Senki többet. Janos dörö.fialajanoskukac.gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem a mai volt az utolsó, akkor holnap hat után, de még hét előtt találkozunk. Viszont halásra, látásra.